Köszöntőnöket. Gábor. És Bányai Géza, és vendégünk pedig Kertész Bakus Ferenc, a Prodeo State University New York dékánya, és Jó ennek a magyar kívánok. részlegének tulajdonképpen az Igen. egyik fő szervezője. Ö, ö, oktatásról szoktunk beszélni a mai ö, napon, a második beszélgetésünkben 11 óra után is ezzel fogjuk folytatni, egy kicsit a, a mai ö, helyzettel a fiatalok oldaláról, de ö, tulajdonképpen itt egy nagyon izgalmas dologra ö, találtunk, hisz ez a Prodeo ö, Állami Egyetem, ugye itt az előbb beszéltünk róla, hogy a magyar hatóságok ezt ö, próbálták elnevezni valahogy, ö, ez Magyarországon, ez a forma nekem úgy tűnik, hogy ez, ez unikális, tehát egy, egy originális amerikai egyetemnek a megjelenése ilyen. Ilyen közvetlen módon ő, én nem tudunk hát, ugye van, van rá példa, egy példa. Van az EU, a SEU, a, a Közép-Európai Egyetem. De az itteni. De, de az mondjuk határozottan alapítás, alapítás, itt. Tehát a, itt azért egy működő igen. Igen. és múltan rendelkező egyetemről van szó. Igen, ennek ellenére újra kell alapítani. Tehát azért a magyar felsőoktatási törvény, meg általában mindenhol a világon ö, ö, nagyon komolyan szabályozza ezt a kérdést, és ez jól is van így. Nagyon nehéz egyetemet alapítani tani borzalmasan nehéz, de ez, ez, ez minőséget biztosít. Azért, azért nincs még magyar neve, és azért nyuglódunk itt most ugye a a, a a névvel, mert hát mert még nem vagyunk egyetem Magyarországon. Tehát azért ennek a folyamatnak az a vége. Hogy, hogy a magyar Magyarországgyűlés törvénybe elfogadja, és a felsőoktatási törvény mellékletét, amelyben felsorolja ugye az, az államilag elfogadott egyetemeket, főiskolákat, módosítja ebben. Na most ez egy, tényleg ez egy hosszú folyamat. De ahogy látom, egy csomó kurs. A kurzus már indította. Igen, mert uh, ugyanakkor meg úgy kezdődik ez az egész dolog, hogy, hogy az ember elkezd dolgozni. Uh -huh. Tehát uh, kell, hogy legyen egy egyetemnek alapítója. Na most, hogyha nem, nem állami költségvetési szerv az alapítója, akkor valami, valaminek lennie kell, ami az alapítója. És, de ez mondom, más, más országokban is így van. És uh, mi megalapítottuk az Egyetem Nembéből adódóan a Prodeo State University, közép-európai tudományos alapítvány. Uh -huh. uh, maga az alapítvány most oktat? Mert, hogy Ezek a kreditált programok. Mert hogy föliratkozott mm -hmm. ilyen programokra, Hi, igen, jó. elkezdte szervezni a mm. saját ö, magát, és amikor teljesen kialakul az egyetemi struktúra, mind a képzési, mind a, a pénzügyi, mind az infrastruktúráis háttere, vagy tanári háttere, amikor teljesen kialakul, akkor kerülhetünk abba a szituációba, hogy behagyjuk a miniszternek, hogy na akkor, akkor most már egyetemként működnénk, és kérjük ezeket a jogosítványokat, amik tehát ma még nincsenek meg, mert ö, tavaly március 11-én alakult meg. Tán. Úgyhogy uh -huh. itt it még. A törvény is egy ilyen öt éves időtartamot ö, ö, emleget, uh -huh. hogy mire ez, ez, ez, ez végre tud, tehát meg tud alakulni vég, végül. De akik az egyetemen tanulnak, azok gondolom, mert nem éri őket hátrány, hisz a, az már egyetem diplomát amit, amit már csinálunk, igen, már uh -huh. csinálunk azt, azt már a magyar törvények szerint csináljuk. Uh -huh. Tehát uh, igaz, hogy van egy olyan kurzusunk, az egy minor program, tehát már diplomások számára egy ilyen poszgadulás program, amit tavaly elkezdtünk még az amerikai egyetem joghatósága alatt, és azt most fejezzük be, és az első diplomaosztónk ez most lesz egyébként uh -huh. a jövő héten. De, egy, de a többi, amit elkezdtünk az, az a magyar felnőtt képzési vagy felsőoktatási törvény hatája alatt az van egy ilyen találkoztatóban, amit az internetről találtam meg, hogy a New York-i Ortodox Egyház által alapított egyházi egyetem. Igen. Na ez egy rendkívül megkapott, mert hogy, hát New York-ról tudjuk, hogy egy rendkívül nyitott és sokszínű város, de azért hát a az Ortodox-szia nem kifejezetten a jellemző, jellemző kategóriába tartozik, hogy akkor erről hallhatnánk-e valami bővebben? Igen, ráadásul az Ortodox ágnak is, uh, pravoszláv ága. Hm. Ez. Akkor te ez most jobb. nagyon otthon vagy, mert igen. Úgyhogy. <gül> ez úgyhogy szinten Ez szinten valóban egyébként ilyen, mm. ilyen uh, unikum. Dolog ez. Azt sugallja, mintha ott nagyon erős lenne az ortodoxia, ez egyetemet alapítva. Pedig de nem az, nem. 1974 volt ez az alapítás. Tulajdonképpen ők egy teológiai kart hoztak létre, a neve is így volt, A Brodó az marad, de egyébként patriarchális stúdiumnak nevezték, tehát egy papi szeminárium. Uh -huh. Csak hogy hát a mai, napot, mai állapotot nézve, összesen 26 plébániája van ennek, a, ennek a, az ortodox egyháznak az államokban. Ez sem mind, mind, mind plébánia templom, hanem ebben még missziók is vannak, tehát picike, ez, nagyon, ez, ez, ez nagyon pici. És nyilvánvalóan hát a papképzésre nem tudnak fönntartani egy, egy, egy, egy intézményt, mert hát nincs annyi pap tehát most, hogyha egy évben egy végez, már akkor is sokat mondtam, vagy végezne. Mint ahogy nálunk is, például Magyarországon a görögök beíratják a, a, a hallgatóikat a római szemináriumokba, hát ott is megoldották végül is ezt a kérdést, és akkor azt mondták, hogy jó rendben van, akkor ha már megcsináltuk ezt, a, ezt a, az egyetemet, akkor, akkor legyen ez egy világi képzésekkel foglalkozó egyetem, és hát akkor legyen állami fenthatóság alatt az egyházi alapítás ellenére, és akkor így lett ez a vegyes saláta belőle, hogy, hogy akkor elindult a világi képzések útjára. De kutatási, irányokban, kutatási van irányokban, igen. teológiai részek. Igen, képzégem. de nem teológiai a képzés. Igen, tehát igen. teológus képzés nem folyik. Uh -huh. uh, nem is kötődik az ortodox egyházhoz ma uh -huh. már, ilyen uh -huh. értelemben egyáltalán. Sőt, inkább mondhatnám katolikusnak, mert a, a, a, a tanáraink többsége a romai katolikus. Ez így alakult, nincs uh -huh. elmöve semmiféle cél. De egyébként a, cél. A, az alapítónak a, a számító Ándéka, tehát egyfajta ilyen mondjuk spirituális elgondolás az a mai napig hat, tehát szemléletbéli. Igen. Igen, tehát azért az alapvetően a keresztény szemléletű egyetem, mm. tehát azt, azt látni kell. Azt látni kell mindenféleképpen. És hogyha már azt mondjuk, hogy esetleg unikális itt a magyar egyetemi vagy felsőoktatási piacon, vagy unikális lesz ez a képződmény, akkor ennek az egyik lába az, hogy keresztény szemléletet hoz ide. Tehát a... Ez a hétköznapokban miképpen érvényesül, vagy mit jelent ez? Apropénzre apró pénzre vált, vagy így mondjam. Hát ugye meg kell határozni egy célrendszert, vagy egy célcsoportot, hogy egyáltalán hogyan. És azt mindig elmondjuk, hogy, hogy számunkra az evangéliumi kinyilatkoztatásnak az emberképének a felmutatása az egy nagyon fontos cél. És ez alatt a következőt értem, hogy nemre, bőrszínre, társadalmi beágyazottságra, társadalmi rangra, politikai hozzáállásra, vagy, vagy gondolatra, tekintet nélkül, ettől függetlenül ö, ö, szentel meg egyformán, ez egy nagyon fontos mondat, az Isten kegyelme. Tehát ez az alapvetésünk. Ez az alapvetésünk innen azért azért fölfelhethető, egyébként a, a gondolatsor egész a társam tudományig, úgyhogy, úgyhogy ez. Ez azért azt is jelenti, hogy ez egy bizonyos függetlenséget is ad szervezetileg. Ez nagyon. Hisz ez nagy szellemi nagyon nagy függetlenséget ad. Így van. Tehát nem valamilyen egyháznak a így van. A képviseletét így van. jelenti ez, van. hanem egy szellemiségnek. Pontosan. Így van. Így van. Igen. Mm -hmm. ö, És milyen toromajágokban működik jelenleg ez a. Az egyetem. amerikai vagy a mit építünk itt. Hát beszélünk a magyarrólink. Jó, hát Jó. De esetek röviden a, a, a genezési miatt kérdés, érdekes ha, lehet. Ha már kettőt így, így össze igen. Kombináljuk, hogy aki e, tanul ezen az egyetemen Magyarországon, igen. az folytathat tanulmányokat az amerikain? Tehát van egy ilyen átlépés a kettő között? Ez nekünk szélunk, hogy, uh -huh. hogy az akkreditációkat összehozzuk. Ez mindenféleképpen célunk. E, és igen, tehát ez, ez egy határozott igen válasz uh -huh. A az Amerikai Egyetemen uh, hát kilenc kar van, az uh -huh. rengeteg, tehát az egy, az egy óriási dolog, uh -huh. és uh, uh, majd minden megtalálható. A magyar nagyon érdekesen alakult. Uh, én innen kerültem oda, még hozzá tudományi karra, európai tanulmányok tanszékre, uh -huh. És uh, mert hogy eredetileg nekem ez, a, ez ehhez van a vonzódásom. Uh -huh képesítésem, stb. És akkor hát én ott úgy el voltam, majd, majd horvátok jelentkeztek, hogy hát ők lépnek be az unióba, és akkor talán üzleti csoport jelentkezett, hogy hát érdekes lehetne az az uniós képzés, amit mi egyébként Amerikában adunk, az ő számukra. Tehát ők ebből kvázi üzletet tudnak csinálni, ez ennek most alapja lenne. Ez egy pár éve volt, és akkor mi kötöttünk egy együttműködési megállapodást, elkészítettünk nekik egy oktatási programot, meg tankönyvet írtunk sár, számukra, sr, sr, sr, és akkor ők elkezdték ezt. Ebbe párhuzamosan az orvosi karunk kapott egy felkérést, hogy a, a Babesbói Egyetemnek az egyik karával, nagyon speciális témával, én nem értek hozzá, ugye nem ők orvos, azt tudom, hogy mikroszebészeti eljárásokban ők ott működjenek együtt, mert egyébként az egyetemnek van egy nagyon híres, missziós kórháza mm -hmm. Angolában, a fővárosban, Luandában, és hát ott is szakosodnak, tehát ott mondjuk a, ott mondjuk a vérmérgezés, ami ami ilyen, ilyen nagyon uh, kardinális kérdés, és hát ott rendszeresen európaiaknak, uh, helyieknek uh, folyamatosan uh, tudom, látom a, a honlapon, mert én is csak onnan látom mm -hmm. uh, munkákat végeznek, komoly munkákat, meg azt is látom, hogy van egy felfújható kórházunk, képzeljétek el, kamionokra van fölpakolva, és akkor mennek oda, a, mennek el. én még nem láttam működő, csak én is képeken láttam, és akkor felfújják, képzeld el, és akkor uh, Afrikában a... szintén? Igen, ugye, igen ott mm -hmm. ott, abban a, a, a, a és akkor ott a oltásokat, meg ezeket uh -huh. a, a gyerekeknek. mond adott. modern lambarének kerekekkel. <gül> Igen, nagyon érdekes. Na, no, és, és akkor megfogalmazódott a, a, ott a szenátusban, az a gondolat, hogy ha, ha Európa így kíváncsi, akkor, uh, akkor tegyünk le valamit ide a, a, a mondjuk a közepébe, és mivel hát ugye én magyar vagyok, hát az én felkiáltásom az volt, hogy hát akkor Magyarországra mm hát -hmm. egyértelmű. Mm -hmm. És akkor így, így indult el ez az egész gondolat. Na jó, de hát mit hozzunk Magyarországra? Hát most ez az EU-képzés, amit a horvátokat érdekelte, meg most a szerbeket is érdekli, ö, Hát ez Magyarországon már lefutott. Tehát én itt tanítottam elég sokat, pont ezt a témakört, és amikor itt már mindenki megtanult pályázatot írni, mindenki megtanult. Ez tulajdonképpen egy, most csak az EU képzése, én ugye nem tanulmányozom ezt olyan sok ember, lett, de elég sok ember tanul, de mégiscsak egy ilyen sajátos témakör. Ez tulajdonképpen az EU rendszerében való igen, érvényesülésnek igen, ez egy a... Igen, ez egy kifejezetten mondja. praktikus képzés. Ez általában jellemző a, a, a, a mi egyetemünkre, AMBLOK, hogy szeretünk praktikus, tehát nem teoretikus nem, nem uh -huh. képzéseket folytatni. És ö, ö, Hát akkor igen, jöjjünk. Hát nyilván valóan olyan képzéseket kéne hozni, amivel egy, nem osztjuk a hazai ö, oktatási piacot tovább. Tehát nem, nem, nem konkurensként jelentkezünk. Kettő pedig ö, azért olyat hozunk, ami, aminek ö, komoly használati értéke van. Tehát most még egy tanszéket csinálni a 12. után, szándékosan nem mondok egy nevet, ö, vagy egy, egy, egy, egy annak semmi értelmét nem látjuk. Ö, meg miért is? Tehát most el, ellenetennénk a, a, a, a magyar oktatási rendszernek, Amúgy sincs áldott jó helyzetben, hát most akkor az nem. Úgyhogy a másik meg, hogy ugye mi elősen szociális profillal is rendelkezünk, ezt azért ugye megőriztük az alapítás uh -huh. célrendszeréből, tehát, tehát volt egy olyan feladatunk, hogy állítsuk össze ugye az oktatási programunkat, amiben szociális típusú képzések beleférnek, anélkül, hogy a magyar állam támogatását igénybe kéne venni, Másrészt pedig ugye ezt el kell tartani valamiből, tehát nyilvánvalóan akkor kell hozzá piaci képzés, uh -huh. ahol meg megfizetik ennek az árát. Uh -huh. uh, ugyanakkor meg látjuk, hogy, hogy mi mindennek küzd Európa, rengeteg mindennel, egyet kiemeltünk, ez pedig a demográfiai bomba. Uh, ugye arról van szó, hogy a 80-as években, uh, amikor Európa lakossága elkezdett rohamosan fogyni, öregedni, akkor uh, gazdasági kényszerűségből uh, uh, megindult a bevándorlás, a gazdasági bevándorlás, uh, uh, mint áldásos folyamat Európába. És hiszen el kell tartani a mai napig ugye a nagy ellátó rendszereket, biztosítás, egészségügy, oktatás, stb. És... Uh, uh, és hát egyfajta válságkezelési metodika volt ez. Ugye Angliában a, a pakisztániak, tehát a volt gyarma a, a Németországban a törökök, a Franciaországban az Észak-Afrikai uh -huh. uh -huh. meg tudták teremteni uh -huh. az egyensúlyt. Igen, csak hogy ez egy ilyen demográfiai bombaként uh, uh, ketyeg most, mert uh, konkrét adatot mondok, Hollandiában a, a született, a ma születő uh, lakosság, 50% uh -huh. a muszlim. Uh -huh. Franciaországban a 18 éves lakosságnak a 35%-a muszlim. Uh -huh. Svájcban két éve vagy három, nem is emlékszem pontosan, népszavazást kellett adni Svájcban, mert hogy több mint ezer mecset épült az országban, hogy engedjék-e tovább a mecseteket építeni. Na most uh -huh. ez nyilvánvalóan kulturális konfliktust hordoz magába, civilizációs konfl konfliktust, mert bár a bevándorlók nagy tömege, ő nem vallási fanatikus, tehát nem háborúzni ide, de a valási vezetőik folyamatosan arra szólítják fel őket, hogy ne asszimilálódjanak az európai Társadalomba. Tehát itt van egy, van, egy, van, egy, van, egy, van egy nagyon fontos feladat és misszió, hogy ezt a dolgot összehozzuk. Egy. Magyarországon is van egy, van, van egy ilyen probléma, ez a cigányság mm. helyzete, ami teljesen más eredetű, de hasonló a dolog, itt is demográfiai probléma van, én azt szoktam mondani, hogy a Kárpát-medence végül azért lesz, aki teleszüli, ez nagyon durva kijelentésnek hangzik, de nagyon igaz. E, nyilvánvalóan integrálni kell e, e, valahogy a kultúrákat egymáshoz, hogy békességben e, együtt tudjanak élni. És hogyha előveszük azt a mi alaptézisünket, hogy az Isten kegyelme mindenkit egyformán szentel meg, akkor itt nincs aláfölé rendelt viszony. Van többségi meg kisebbségi társadalom, de alapvetően aláfölé rendelt viszony nincs. Tehát e, tehát ugyanavval a, a, a segítő és, és kedves szándékkal kell tanítani azt a gyereket is, aki nem. De akkor ez azt is jelenti, hogy a cél az ugye itt integrálás, elhangzott Igen. ez a szó, szemben az asszimilációval. Igen. Hogy viszonyul ez a kettő egyás. Ugye az asszimiláció az végül is egy beolvasztó Így, tendencia, van. amikor azt szeretnénk, hogy a... a a volt, vagy a, a, a még, még többségi kultúra, ö, azt vegyék át a, a, az újak, az integráció, pedig valami, valami olyat fog létrehozni, amit talán még egyikünk se ismer. Így van. Én azt gondolom, és ez a privát véleményem, hogy ö, ö, a, nem lehet ö, asszimilálni. Ezt gondolom. Így mm. látom. Integrálni lehet. Az assimiláció erőszakos dolog. Nem csak ezért. Kizártnak tartom, hogy, hogy muszlimokat keresztényé lehessen úgymond asszimilálni. Tehát ez kizárt dolognak tartom. Tudod, éppen a kápán azért volt példa ilyen hát akciókról az elmúlt évtizedekben, tehát tapasztalhattuk a szméráztős törökvéseket. Ke kezdeményezésekről volt, igen. És azért én volt, nem... némelyik egyik, hát másik, egyik hatásos volt. Nagyon durva volt. A politikai nyomásra történt. Majd, én, igen. én nem gondolom, hogy, mit, hogy Nézzétek, a franciák nagyon nacionalista, sőt, sovinista módon kezelik a bevándorlásukat. Tehát Franciaországban semmit nem tudsz elintézni, mert senki nem törődik semmivel, elmész, beadsz egy papírt, senki nem. Egy dologra annyira precízen odafigyelnek ez a bevándorlás, tehát az, az, az egy központi szerep. Ők tudnak mit kezdeni, tehát nagyon erős gondolatukkal sem tudnak mit kezdeni ebben a kérdéssel. Na jó, azt szeretném mondani, hogy, hogy ugye mindig hallom azokat a kifejezéseket, hogy magyarországi román, magyarországi cigány, magyarországi, és azt gondolom, hogy ez hamis álláspont. É, és azt gondolom alatt az egész egyetemet mondom. Mert ilyen nincsen. Van cigány származású ember valóban, román származású ember is van valóban, de ezek magyarok. Tehát ezt megint csak szeretném szögezni. Ezek magyar emberek. Uh, ahogy van zsidószármazású ember is, de ez is magyar ember, itt, ebben az országban ez is. Uh, integráció. Hát azt mondtuk, hogy jó, akkor lépjünk ezen a piacon, hogy integráció. Mert nem nagyon látok, van, van, van cigány szakkollégiumi rendszer egyébként, uh, uh, a római Katolikus Egyház uh, tart fönt egy öt, öt szakkollégiumot, uh, jezsuiták vezetik. Uh, van egy Gandhi gimnázium Pécsen, egy darab, egy darab összvisz. És van egy csomó politikai vita azokon a területeken, ahol, ahol többségi társadalom már a cigánság, és az iskolába, mondjuk az általános iskolába szinte csak cigánygyerekek járnak, és akkor bíróságra viszik jogvédő szervezetek ezt az állapotot, hogy mondják ki a szegregáció állapotát. Abszurd, mert nincs fehér gyerek a, a, a, a faluban, és óhatatlan, hogy akkor hát a cigánygyereket tanítják az iskolában. Na mindegy, ebben nem akarok belemenni. A lényeg az, hogy integráció. De akkor jött egy kérdés, hogy oké, okay, de ha integrálni akarunk, akkor valamihez hozzá kéne integrálni. Ugye? Hát, De az integráció azt jelenti, hogy mind a két oldalról, nem? Igen, csak hogy, a, csak hogy a, azt a közeget, a cigánságot, hogy nézegettük, annak van egy erős identitása. Na hát akkor in integráljuk a magyar identitáshoz. Ugye Amerikában egyébként ennek nagyon nagy múltja van ennek a dolognak, tehát ők azért megküzdöttek a négerséggel, és megküzdöttek a latinsága. A cigánság helyzete Magyarországon inkább a latin helyzethez hasonlítható, Amerikában a néger helyzethez. igen. Hát mondok egy példát. Ha elmész nyugatra, akkor a, a, a gyors akik aki kiszolgált téged, az néger. Aki takarít, az is. Magyarországon ilyen cigány nem látsz. Uh -huh. ö, alap, más a helyzet. Tehát ebben most csak ilyen képeztem. No, tehát... Ö... Szóval egy megjegyzést tennem? Igen. Ugye van ez a PC... <gül> Ugye Magyarországon valóban a feketét, mi négernek nevezünk bántó Igen. él nélkül. Igen. De egyre jobban terjed az, hogy átveszünk az amerikai ö, ö, hát, szokást, ahol a négerezés az, az pejoratív. A, az igen, igen. Amit mi sose használtunk így, mert, mert nem, inkább nem, nem. az ember csodálkozva néz, hogy milyen szép fekete ember, még eliz, és Tehát ez nálunk egy ilyen kuriózum uh -huh. inkább, uh -huh. és az érdeklődést váltja ki. De mégis a világ annyira, hogy mondjam, globalizálódik, hogy ezek a dolgok összemosódnak, és egy ponton túl kényelmetlenné válhat, Sajnos én nem beszélni. tudok már erről leszokni. Uh -huh. Tehát én, én, én, én, én számomra a néger szó ne, nem pejoratív, és, és használom. Uh -huh. a, igen, Amerikában nagyon kell vigyázni ebben a dologgal, mert meg lehet bántani embereket. De Amerikában nyilván legfeljebb egymásnak mondhatnak ki Igen, Igen. igen. Uh, itt is így volt ez a cigány szóval. Tehát azért, uh -huh. ha emlékezték, akkor itt nem volt szó az, szabad azt mondani, hogy cigány. Uh -huh. azt kellett mondani, hogy roma, meg mindenfélét kellett mondani. De, de cigányok a cigányok magukat nem... cigánynak definiálják? Na igen, hála uh -huh. Istennek. A cigányok ma uh -huh. magukat cigánynak definiálják, és van egy cigány öntudatuk. Megvan a csikánó tudat. Ezt a hatinoknál használják. Uh -huh. Van a cigány, és ez nagyon fontos dolog, hogy meglegyen az öntudata. Uh -huh. Mert akkor már, már lehet miből dolgozni. Na, nem szeretnék elsikadni a lényeg felé. Igen, menjünk vissza a témához. Megvan akkor az öntudat a cigány, és akkor integráljuk a, a, a, mihez a magyarhoz? Uh -huh. És akkor kérdez, hol a magyar? Na és akkor itt nagy problémába ütköztünk, mert nem találtuk. Ha most kimész az utcára és tíz embertől megkérdezett, hogy mi a magyarság, az tíz különböző választ fog adni. Okay. Ha elmész Japánba, megkérdezett száz embertől, hogy mi a száz egyforma választ fogsz hallani. Uh -huh. e, Magyarországon tudomásul kell venni, hogy a nemzeti identitás szétrombolódott. Ez nem az utóbbi e, pár száz évnek az eredménye, hanem a szocialista idők eredménye, és az utóbbi 20-22 év eredménye együtt. Együtt. Uh -huh. Ugye, mert mi az, hogy nemzet? Most nem nyelv, nem genetika, nem... Ezek mind fontos elemek, de a nemzet nem ez, hanem egyfajta ö, viselkedési program. Egy olyan unikális viselkedési program, ami más nemzetre nem jellemző. Ö, ezzel a viselkedési programmal meg lehet, ennek megnevezésével meg lehet mutatni, hogy az, ez azért magyar mert. És ez a viselkedési program sérült ebben az országban. Uh, anélkül belemennénk, hogy jogerkölcsillem. Uh, ezt a viselkedési programot alapvetően a nevelés, az oktatás határozza meg, a szokások és a hagyományok, a rítusok és a tabuk. Ez a hat lába van ennek uh -huh. a viselkedési programnak, ami sajátos. Egy nagyon uh, érdekes történetet mesélek el minden esetben. Uh, egy népi babonát. Hogyan kell férjet keresni az a lánynak? Az a népi babona 2013-ban a fővárostól 50 kilométerre, hogy a lány fanszörzetét le kell, le kell belőle csípni, és bele kell sütni az ételbe, mondjuk egy pogácsába, és abból megkínálni a férfit, a leendővőt. Ezt már nem hallottam. Nem hallottad? Hát, Na én. Akkor nem pedig jártok. A, pedig a Monályoskához jártam elég sokat előadásokra, sok mindent mondott. De de nem ez is lett a hosszú házasságot. Nem hangzott el. Nem az... Hát nem ez nem. én dolgom ezt tudom, de nem beled se követték hát. No Azért <Szik> merem nem. mondani példának, mert ez tehát nem, nem ilyen egyedi esetként. Na de azt szeretném mondani, hogy ez egy Árpád-kori babona. És most 2013-ban. Tudod? Tehát azt, azt szeretném vele jelképezni, uh -huh. hogy, hogy, hogy a, a szokás, a hagyomány, a rítus és a tabú, ezek olyan dolgok, ugye generációról generációra szállnak, és olyan dolgok, amelyek erősebbek a jogszabálynál. Tudod? Mert a. Nem elérési... Ez olyan mélyen ágyazódik be a, Igen. mondjuk úgy, hogy a Igen. közös tudatba, Igen. hogy Igen. nem. Igen, Igen, Igen, Igen. fölülír egy csomó. Akár Így van. Így, van. Így van. Tehát nagyon erős ez a dolog. Tehát nem a jogszabályok, nem a. Nem egy, a... egy rövid dolog egy, egy élesebb dolgot beszélnék. vetni, ez a. Ö, most uh, éppen olvastam tegnap egy kis rövid cikket az Albán vérbosszúról, ugye, az, az is egy hasonló dolog? Nem tehát, tudom, nem, nem tudom az Albán vérbosszú. A, a, tehát a lényeg az, hogyha egyik családot megsértenek, egy másik család, akkor a, a, a, a vérbosszú... ugye ez a kamorra... A, a, igen, az igen? azt jelenti, hogy a, a ellen igen. család so bármelyik tagján el, elégtételt vegyen, igen. és ez a... Albánianak ez a igen, igen, mostani igen. felszabadulása, uh -huh, tehát ez uh -huh, a rendszer változása során, ez olyan mértékig, ez el volt nyomva eddig, uh -huh, törvényileg, és ez most olyan mértékig jött elő a valahonnan, hogy ma már a gyerekeket és a nőket sem kimélik, igen. és a ciképpen arról szólt a rajtásznak egy jelentés, hogy tíz éve vannak bezárva igen. egy család, a gyerekek egy házba, és nem mehetnek ki annélkül, hogy az életük ne lenne veszélybe. Tehát, tehát ez is... Ez is. Igen. Csak ez mondjuk azért hoztam ezt elő, mert durva, hogy, de hogy, jó hogy, hogy lehetnek de jó bennünk ilyen Igen. durva dolgok is. Igen. Igen. Igen. Hát um, ÉS Gyula egyik gondolata volt az, hogy az a magyar, aki annak tekinti magát, az az én, annak vallja magát, ez a magyar. Mert mindenkinél igen, ez lehet ez találni túl, túl egy szállat, ami, ami nem genetikailag máshova mutat, hiszen igen. mi egy, egy, egy ahogy mondjuk húzatos helyen élünk, itt nagy, a jövés menés mindig is nagy volt, ami egészségügyi szempontból akár jó is, hiszen ha ezek ha, ha beltenyészet van, a sokkal rosszabb szokott lenni, tehát szempontból ez egy jó pozitív dolog, szellemi értelemben viszont, hát ez, ez így működik, hát ez még a saját esetemben is igaz, hát egyébként uh -huh. született, én Magyarországon vagyok magyar máshol, nem, teki nem annak tekinteni nekem. Ennél, ennél tudok úgymond durvábbat, ismerek olyan nénit, aki Magyarországon született, a falu határát nem hagyta, Magyarországon született, aztán szlovák lett, aztán lett megint magyar, most éppen szlovák. Nem beszél magyarul, nem be, egyáltalán nem beszél magyarul, de ő állítása szerint ő magyar. Mm -hmm. És kikéri magának, ha leszlovákozzák, tehát ő magyar. Nem beszél egy szót, sem magyarul. E, igen. E, érdekes dolog ez. A lényeg az, hogy megint nekanyarodjak el. A fő, meg hogy a Az egyetem, mint tud ezzel kezdeni. Igen. A lényeg az, hogy, hogy a hagyomány, nevelés, oktatás, kultúra sérült, az alapprogram sérült, nekünk akkor integrálni kéne valamit valahová, és a valahová sérült, uh -huh. és akkor rájöttünk, hogy akkor ezt a valamit kell. Úgyhogy az, hogy társadalmi integrációval foglalkozzunk, mint egyetem, az már csak a második lépés, amit mi elsőnek hittünk, mert első lépés az, hogy nemzetpolitikával és nemzettudattal, stratégiával, nemzettel kell foglalkoznunk első körben, és ez a mi társadalomtudományi vonulatunknak a fő iránya. Hogy meg, meg újra megtaláljuk a magyar hagyományt, a magyarítust, a magyar nevelést. Innen folytassuk egy pár perc múlva. Nem kell semmi. Haza menni. Késem. Félre tenni, szádról csöndet számba szedni. azt jól bakon jár bukcsmabu ratu hijeltek minden A nagyvárosi ja. dilemmát, Bányai Géza, és Kertész Bakos Ferenc, a Prodeo Állami Egyetem New York dékánya vendégünk, és ő ennek a magyar részlegnek is itt egy Igen. A, a kinti karnak, hogy a dékánya hát tulajdonképpen. Egy önálló egyetemet akarunk majd, hogy kinőjön ebből, mm. de most tekintsük egy karnak. És most... Most, ugye a beszélgetést, aki figyelte, az egyetem szellemiségének egy nagyon fontos hát, alapjáról uh -huh. beszéltünk, és egy, egy kicsit éppen azt hiszem a beszélgetésnek ahhoz a részhez érkeztünk, ami... ami egy csomó, hát mondjuk zavaró gondolatot is föl az ember fejébe, és a példák, amik elnagyottak, az én példám is, meg a te Aha. példád is ezzel a népszakással, és a enyém a olyan hogy mondjam, dologra mutattunk rá, mint identitás Összetevőre, nemzeti identitásban levő uh -huh. dolgora, ami hát egyáltalán nem biztos, hogy akarja bárki is, hogy ez így folytatódjon, vagy hogy egy érdekességnél több legyen. Igen. Mondjuk a vérbuszút biztos nem akarnánk, ha nálunk ilyen lenne. A, ezt a szokást a feleség, vagy a férfogásnak ezt a trükkét uh -huh. pedig hát, Persze, beválik, ki tudja lehet. Nagyon jó, ezt meg. de De úgy általában el, elutasítanak, és azt még most, milyen, milyen hülyeség Ti Azt szakarjátok, hogy ilyeneket tanuljanak az emberek, hogy mint tudom én az integrálás során most attól lesz magyar, hogy ezt a fanszörzetet belekeverik a zébe? Tehát, hogy miért teljesen nem, nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy most akkor van egy magyar szokás, és akkor a, aki idejön, ezt a magyar szokást már pedig ő úgy sajátítsa el, hogy ez neki akkor szokássá váljon. Bár az integráció azt jelenti, de ez már asszimiláció, <coughs> ugye a legelején avval kérdezik, hogy most akkor mi a különbség. Mm -hmm. Nem, az integráció az, hogy megismerjük ezt a szokást, elfogas, elfogadjuk, nem mondtam, hogy megszeressük, de elfogadjuk, és sajátunkként tudjuk kezelni, nem kell művelni, csak tudjuk kezelni, tehát én például nagyon szeretem a cigányzenét, amikor jönnek a kanalakkal, és akkor a vödrökkel, és én ezt élvezem. Hát most vannak szerethető pontjai a úgymond más kultúrának, és van egy csomó olyan, amit nem. Hát egyértelmű dolog, de meg kéne próbálnunk ugye keresni azokat a, a pontokat, amelyek összekötnek minket, és nem amelyeket szétválasztanak. Na, ezt az okos nem én találtam ki ennek második Pál, de ez egy nyilvánvalóan értelmes megoldása ennek a dolognak, ennek a viszonynak. Na most, most ugye mi közben egy kicsit beszélgettünk, de igazából ez az egész felfogás, ez, ez valóban nagyon amerikai dolog, tehát hogyha valami, valamit be kell hozni, érdekes be hozni Magyarországra, azt talán pont ez, hogy hogy hogy, hát ugye Amerika mint olvasztó tége, és a nem az olvasztó tége, ma már az érdekes, hanem hogy ebben együtt él hihetetlen náció él amerikaiként Amerikában. Miközben a saját szokásaik egészen extrém módon megmaradnak. És mégis amerikaiak. Tehát, hogyha ha, ha, ha, a, a, az ír apuka, a holland anyuka, a francia nagyma, amit által ö, ö, létrehozott család, gyereke, aki, de azt meg tudjuk mondani, hogy milyen, elkerül Amerikába. Két év múlva olyan amerikai lesz belőle, hogy első az első között olyan ameri erős amerikai identitás, Tudattal, és ennek az az oka, hogy az amerikaiak rájöttek, hogy már pedig erre költeni kell, és energiát kell ráfordítani. Hihetetlen mennyiségű energiát fordítanak arra, hogy az amerikai identitást, azt a viselkedési programot, ugye ebben kezdtük, amelyet meghatározza. A nevelés, az oktatás, a szokás, a hagyomány, a, a rítus és a tabu, mint jellemző, ezt ők átadják. És megmaradnak a saját szokások. Hát persze és mégis amerikai lesz. Tehát az, most az, az, az a dolog, hogy, hogy elmész Amerikába, és ott a farmer, áll, most szemmel, ki tántorog a, a, a háza elé, főhúzza az zászlórudra az amerikai zászlót minden reggel. Érted? Ha ezt most Magyarországon látnád, hogy valaki én a kertemben minden reggel főhúznám a magyar zászlót, akkor azt mondanák rám, hogy soviniszta vagyok, rasszista vagyok, mindenféle. Pedig hát pedig, hát, mm -hmm. teljesen természetes. Na most tulajdonképpen mit fejezesz ki? Mert itt egy, én érzek valamit a saját családomra csak visszategintek, ugye, akik 19. században mm -hmm. tudatosan vártak magyarrá, fölvettek magyar nevet, keresztneveket, stb. Miközben otthon még mondjuk németül beszéltek, és jobban beszéltek adott esetben németül még, mint magyarul. Mm -hmm. Igen. E, és ez, ez tömegesen történt meg. Ez azt a 19. mutatja, hogy a 19. Égen, század közepén a, a Kárpát-kiegyezés így van, igen. a Kárpát-medence és így, így Pest-Buda ugyanolyan olvasztó tégei volt, mint most mondjuk az Egyesült Államok. De mégis, bocsánat, azt kell mondom, hogy mégis ez a fajta, Ö, nemzeti érzés, mintha ez lett, ez lett, ez vált volna a 20. század közepére, 30-as éveire a, a, a eltorzult nacionalizmussá is Igen. egyúttal. Megmondom, Tehát itt miért? mi a probléma akkor? Ö, ö, megmondom miért, illetve gondolom, hogy miért. Azért, mert mert mert, mert ugye a magyar az egy az, az, az nagyon sokáig volt keresztény, katolikus. A háborúkkal, mármint itt a török háborúkkal és a holdoltság idején, egy, az ország részében nem volt, nem volt például pap a falvakban. Evvel együtt megindult a protestantizmus folyamata, ami nem csak uh, hitéleti, hanem erősen politikai kérdés is volt. Ezért mindenféle, mert hiszen fejedelmek különféle egyházakat támogattak, különféle érdekekből. Uh, itt kezdett el, el megsérülni az a bizonyos identitás, amiről beszélünk, az a, az a program. És uh, amikor Magyarország volt, egyfajta ilyen olvaszó tégedett szívesen, és sokan jöttek ide, akkor ez a sérülés pont, hogy jót tett ennek, mert, mert mondjuk az a ember, aki korábban nem kapott polgári jogot, az most kaphatott, mert sérült az az identitás, hogy nem kapott. Tehát ez, ez sérült. És ugyanígy, a mi családunk is echte német. Tehát én sváb gyerek vagyok, az apai ág is teljesen tisztán, és az anyagi anyai ág is. Én már magyar vagyok. És ö, ö, mivel ezt tapasztalták, és akkor kezdődött el Magyarországon igazából a politika. Akkor kezdett különválni az állam gondolata a nemzet gondolatától, mert ez nem, két, ez nem azonos fogalom a nemzet és az állam fogalma. Tehát akkor kezdődött Magyarországon, a nacionalizmus, tehát a nemzetben való gondolkodás, és ezt megpróbálták sokan ö, ö, megfelelő szélsőségességgel ö, elvinni abba az irányba, hogy failak tegyenek különbséget a lakosok között. És akkor, ö, és akkor ennek elég dura végeredménye lett több európai államban is. Na és mi, de mi... Mit lehet tenni azért, hogy mondjuk ez az irány, ez ne következzen be? Mert azért mondjuk, ha csak azt nézem, hogy az európai fejlemények milyenek, Igen. A, most ugye a kultúrák ütközését ö, tekintve, akkor ez a, hát ez úgynevezett fasiszta jellegű, ö, ö, hogy mondjam, igen. dolog, igen, ez, igen. Ez, ez jelen van, tehát Persze. vagy a sovinizmusnak ezek a durvá megnyilvánulásai, ezek igen. a szinte minden országban igen. jelen vannak különböző formában. Két oka van. Az egyik az, hogy amikor kicsit is válságosabb a gazdaság, nehezebb az élet, akkor az ember szeret radikalizálódni, illetve a társadalom. Mert egyszerűen könnyű rámutatni. Tehát egy tá ez, ez egészen pici társaságban is meglátható. Tehát hogyha valaki gyenge egy társaságban, akkor elkezdi a körülötte lévőket piszkálni tudod, a saját gyengeségének a leplezésére. A társadalomban ugyanígy működik ez a dolog. A, a, Tehát ez az egyik, a, a gazdasági gyengeség. A másik pedig az, hogy, hogy értelmetlen politikai harcok folynak a, a, a hatalomért. A, hát a hatalom számára értelmes ez a harc, de a, a, az itt élők számára nem. Kialakult egyfajta, hogy mi a megoldás? Hát, mert az, ugye az egyetem... Az úgy tűnik, mintha ebben a megoldásban dolgozni. Igen, hát az, az, az a megoldás, hogy fölmutassuk újra az evangéliumi emberképet, amely azt mondja, hogy minden ö, ö, Isten által teremtett ember, lény, ember, ö, a, független a bőrszintől, a fajtől, előbb elmondtuk, egyformán szenteli meg az Isteni kegyelem. Tehát ennek a felmutatása nagyon fontos ö, ö, momentum lehetne. Semmivel sem kevesebb egy Magyarországon élő magyar, de zsidó származású ember, mint egy Magyarországon élő, ö, ö, magyar származású, de már itt bajom van, mert a magyar származást nem is lehet definiálni. Hát va, va, bárki mutasson egyet, aki visszatudja vezetni a családfáját Árpád, Árpád koráig mondjuk, hát ö, ö, nyilvánvalóan nem lehetséges, mert más országokban lehet, de nálunk ez, ez, ez nem lehet. Tehát failag ezt nem lehet meghatározni. A másik ö, pedig egyfajta... Ö, és megint akkor a, a, a kiegyezés korára ugrok vissza, egyfajta ilyen nacionál darvinizmus, ami akkor kezdte megvetni a lábát. Ugye volt nekünk egy nagy gondolkodónk, mármint a világnak, Charles Darwin, és ö, ö, észrevette, hogy már pedig a fajok küzdenek egymással. És ez a ö, létfentartásuk és a fejlődésüknek a... a, a a, a, a, az egyenes következmény, illetve fenntartója. Eve párhuzamosan ö, jött egy általános gondolat, mi szerint a világ is ö, ö, állandóan harcban van, ugye a hegeli dialektika gondolata, harcban van egymással, ö, ö, ö, a, egy biztos a változás, ugye, bejött ez a gondolat. És akkor a társadalomtudósok elkezdték átvetíteni a darwini gondolatot a társadalomra. És akkor ebből fejlődött ki az a vélekedés, hogy itt a különböző nemzeteknek kell egymással harcolniuk. Uh -huh. És az egyiknek erősebbnek kell lennie a másiknál, mert különben, ha gyengébb, akkor alul uh -huh. alu és elveszik. Ebből a gondolatmenetből tudott kifejlődni egyébként a fasizmus, uh -huh. mert elkezdte fajra vetíteni. Ugye az első nagy probléma ott van, hogy Mózes kapott tíz törvényt, és azt mondták a zsidók, hogy ők a kiválasztottak. És akkor elkezdte a többi megtámadni, mondom, a kiegyezésről beszélünk, hogy szó nincsen róla, hogy ők lennének a kiválasztottak, hát itt mi vagyunk a kiválasztottak. És akkor ezt elmondták a franciák, a németek, az olaszok, a magyarok, így jutottunk ide. Ennek a kérdésnek is a helyreállítása, ami nagyon fontos elem. Az európai kultúra jövője függ attól, hogy ez a kérdés helyreáll-e. És ez nem vallási kérdés, mert én most egy vallási tételt mondtam, hogy az evangéli, evangéliumi kinyilatkoztatás ö, emberképe, ez nem vallási kérdés, de az európai civilizációs kultúra nem tud megmaradni tovább, hogyha nem állítja vissza ezt a képet, ezt a békességet és ezt a nyugalmat, ezt a szeretetet, és ez nem valamiféle ilyen, ilyen filantróp elképzelés, nem. Ugye azért beszélünk nevelésről és oktatásról, mert hogy... A következő generáció, aki majd a törvényeket hozza az országházakban, egyáltalán irányítja az életet saját maga felett és részt vesz benne, hát azt a generációt mi neveljük, hát azt nekünk mm. kell fölnevelni. Tehát, hogyha mi most elkezdjük, akkor majd ennek 15 év múlva lesz gyümölcse. Nem tudok mást mondani, ez egy hosszú lejáratú mm, projekt. Vagy inkább 25-30. Jó, de valaki valahol, valamikor mm. el kell kezdeni. Na most ebben a fajta a, oktatással vagy képzéssel, ami erre irányul, nem nagyon jelentkezik senki. Tehát az, hogy most valaki nemzetpolitikát mm. oktasson, az, az nem. Kérdezik, hogy akkor mi ez hát a személyes tapasztalatom van erről, vagy élményem. Én, én egyébként egy nagyon konzervatív érzelmű ember vagyok. Amellett katolikus, rendkívül konzervatív, és rendkívül nemzeti, hogy így mondjam. Nekem itt lovaim vannak, húszáregyesületben vagyok, húszáruhán van, gyönyörű szép. Én fölvonulok a parlament előtt, március 15-én részt veszek a tavaszi emlékhadjáratban, minden évben lejátsszuk a 49-es tavaszi emlékhadjáratot, uh -huh. ágyukkal, beöltözve, löpor, igen, igen durogás. jó is? Ágyugó jó is, 30 ezer ember nézi igen. ezt. <kül> És elkezdtem megtapasztalni az utóbbi négy-öt évben, hogy, hogy ilyen magyarság tanítások jönnek föl a felszére. Megjelenik ez a szó, hogy magyarság tudomány. Ez egy hamis dolog, mert ilyen nincsen, de mondjuk jó. És elkezenek tanítani, Ilyen, ilyen mesteri pozícióból kiállva a közönség elő elé, emberek a magyarságról mindenféle dolgot, hogy milyen a magyar, ki a magyar, milyen és milyen a történelme. Az, a, a, a, a, vannak egészen elvakult és eldurvult dolgok, hogy már itt a, a magyar az ősnép a világban, és, és 70 ezer éves, <coughs> e, e, és van egy csomó hamisítás ezek mögött tudod, és én azt gondolom, hogy ez még ártalmasabb, mint a, mint, mint a liberalizmus. Mert ad neked egy hamis identitást, egy hamis képet saját magadról, a gyerekednek is ugyanígy, és partiképtelenné tesz, mert soha senkivel nem fogsz tudni leülni egy asztalhoz, mert téged őtőle fölemel, kiemel, azt legyűri, mert, mert, hogy már Jézus is magyar volt, nyilván hallottátok ezt a, a, ezt a tanítást, Igen. mint pártus herceg. De tulajdonképpen ezzel ő egy ellenséges világot teremt maga köré. ha Há, persze, hát, természetesen. Hát természetesen. Uh -huh. És azt gondolom, hogy a magyar történelem kellően gyönyörű. Kellően, kellően sok hazafival hőssel rendelkezik ahhoz, hogy erre mi büszkék lehessünk. És ezt nem kell túl misztifikálni, mert nem csak azért, mert az nem igaz, mert az egy dolog, hogy az nem igaz, hanem azért, mert nagyon sokat ártunk a mi magyarságunknak. Tehát az, az igazi, tiszta magyar tudatot kéne visszavinni az oktatásba, ami megsérült. Az a hatos elem egyszerűen megsérült, és ezt most újra fel kell építeni. Na erre, mert azt mondjuk, hogy mit, mit akar egy amerikai, Már már rögtön mondom a kérdést, egy amerikai egyetem akarja a magyarokat magyarságra tanítani. Szó szóval nincsen róla. Az amerikai egyetem ö, ö, finanszíroz itt egy kart. És ezen a karon magyar emberek tanítanak magyar embereknek. Szó szóval nincsen amerikai befolyásol. Van egy pár ö, ö, technológia, nevezük így, amelyet el fogunk hozni Amerikából, mint ahogy technológiát átveszel Németországból, Svédországból, innen, onnan, de attól még azt a magyar iparos szereli össze, vagy gyárta ki. Ö, tehát nem amerikai az egyetem, ami itt készül, hanem magyar. Majd lesz magyar neve is, de ez egy magyar egyetem, amelyik magyar emberekkel foglalkozik. És akkor ez a szociális típusú ö, ö, misszió. Hát de ezt el kell tartani valamiből. <gül> a végére csak egy pár szóba. Hát indítunk olyan képzéseket, amelyek megint csak unikálisak, nincsenek a magyar oktatási piacon, vagy ha vannak, akkor nem jól vannak, ö, és piacképesek. Úgyhogy, ö, úgyhogy indítunk egészségügyi típusú képzéseket, ö, indítunk gazdasági típusú, környezetvédelmi típusú hmm. képzéseket, és az egészet megfejeli az, hogy... Ezek piacképes ezek képesekek. Képesek, Tehát igen. aki egy ilyet elvégez, az jó eséllyel kapat mondjuk munkát is. Nagyon fontos kérdést tettél föl. Hmm. A mi egyetemünknek a másik unikális tulajdonsága Magyarországon, hogy a hallgatóknak állást kínálunk. Hmm. Ez igen. Igen. Mert hogy így van értelme a dolognak. Olyan képzést, csak olyan képzést veszünk föl a palettára, amivel rögtön állást tudunk neki kínálni. Az első, ami elkészült, az a médiatanszék. Ez azt jelenti, hogy az egyetemnek szerződnie kell munkáltatókkal? Így van. Igen. Így van, és szerződik is. Igen. Mert hogy mindenkit nem tudunk foglalkoztatni, de egy csomót tudunk. Mondok rá egy példát. Az első, ami elkészült, és mondjuk az, hogy akkor ez az első komplet láb, ami megvan ebből az egyetemből, ez a médiatanszék. Uh, amellett, hogy van elméleti média és kommunikáció, van gyakorlati média és uh, kommunikáció, amellett mi üzemeltetünk egy stúdiót, ami öt stúdiót tulajdonképpen, és uh, üzemeltetünk egy televíziócsatornát, ez egy független televíziócsatorna, hírcsatorna, ilyen BBC-szerűt gondoljatok, BBC CNN ilyesmit gondoljatok, és itt dolgoznak a hallgatóink Ugyan ugyanannyi bérér, mint hogyha máshol ők uh, mennének úgyhogy hogy ki tudják fizetni a tandíjukat. Uh -huh. Sőt, azt is tudják fizetni azt a gyereket, aki nem tudja kifizetni a tandíját. Ez persze nem ő dönti el, hogy, hanem az ösztöndi rendszerünk okay. ilyen, mert azon az elven dolgozunk, hogy egy király, egy cigány. Tudod? Úgyhogy a, a, a mivel nem vagytok televízió, hanem rádió vagytok, mm. ezért most nem konkurens ö, ö, ö, csatornát reklámozok, de ö, egy hete megy az adásunk élesbe és... Ö, ö, Milyen néven lehet fogni? Hát ö, nem neve van, hanem jele. Uh -huh. Egy F betű, a Facebooknak az F betűje, uh -huh. és, ö, de nem pontosan a Facebooknak az F betűje, mert van benne egy kereszt. Uh -huh. Pont ahol az F betűnek ugye ott van, adja uh -huh. magát egyébként a lehetőség, és akkor hát ez egy körben van benne, és akkor ez a jele. Több hónap, mire a teljes paletta el tudja vinni ezt a, ezt a, a, a mi adási jelünket, és az összes kábel kábelszolgáltatón látni lehet majd. Ez még több hónap, de egy hete megyünk ez már. Teljesen önálló csatornának? Teljesen önálló csatorna, uh -huh. igen, ez az eltem csatornája. Uh -huh. A Facebookból egyébként FÉSZ Face a neve, uh -huh. és a különböző műsoroknak a, a, a, a hírműsor az FÉSZ News, uh -huh. tehát így vannak a Ez azt is jelenti, hogy mondjuk egyébként a Facebookhoz ez, ez integrálódik is? Nem, nem, de azt a, használja igen. a Facebookot, igen. Ö, ö, viszont azt a generációt ugye célosztuk uh -huh. meg, és ez nem feltétlen életkori generáció, hanem uh -huh. szemléleti generációról beszélek, de nyilvánvalóan a fiatalok uh -huh. ö, ö, döntő e igen, mert a Facebook ugye az a generáció, ha most csak gyorsan ugye uh -huh. próbálom összefoglalni magamnak, ahol a barátaim a világ minden táján lehetnek, és ezért olyanokkal is barátkozom, akik egyszerűen nagyon nagyon soha... különböznek tőle. Pontosan, télem és soha életemben nem is találkoztam vele. Na most, de az ő szemléletük más. A képilátásuk is más. Igen. Itt nem olyan műsorok vannak, hogy ülnek benne stúdióban, mert ma már egy magyar ember, főleg ebben a nagyon átpolitizált helyzetében, ha két nyakendőst lát, egy kép akkor azonnal tovább kapcsol. Igen. Joggal, mondom. Tehát itt ez egy, ez, egy, ez egy más típus. Hát majd, ha eljön az idő, akkor, akkor, akkor kapacitálnak hát benne állt, teket. Csak nézzétek a honlapodon egy kis ilyen Aha. filmecskét, amit Igen. Van ezek a média szabadszak Hát abból Szóval messze nem az a, mert mondtad, hogy kereszt van Igen, benne, tehát Igen. egy ilyen emlékeztetés a, a Igen, forrásra. Igen. Hát a, egy egészen fiatalos és semmilyen ilyen egyházi kenet még a nyomát se vettem észre benne. De nem baj. Hát figyeltek ide. A kereszténység az egy, nem tömién szagú, nem hivalkodó. Igen. Igen. Ezt, ezt, ezt kérem, hogy tudjátok. A legmodernebb ember még mindig Jézus Krisztus, én mondom most nektek, mert azért kell küzdeni, azért kell küzdeni, hogy az ő mondatát, hogy mindenkit egyformán szentel meg az Isten engedelme, ezt 2000 év után nem hallandó az emberiség fölfogni, és még mindig ez a legmodernebb gondolat. Mm. Úgyhogy, úgyhogy ebben nincsen se, semmi baj. Szóval kapacitálok benneteket, hogy majd ezt nézzétek meg, hogyha, hogyha látjátok. Nagyon érdekes a, a hírfolyam, óránként új hírek, nem, nem, nem konzerv, minden órában új hírek, algatok hallgatók mondják, természetesen tanári felügyelettel. Mondok egy másikat, most indul a mesterkurzusunk, ez egy filmszociográfiai mesterkurzus, ugyanis hogy hogyan, hogyan mutatjuk meg a magyarságunkat. A magyaroknak iszonyatos értékeik van, ilyen például a dokumentumfilm. Tehát Hollywoodot veri. A magyar dokumentumfilm Hollywoodot veri. Uh -huh. Ennek ellenére 22 éve a töredékét sem mutatja be a magyar televízió. Semmelyiket uh -huh. sem. De most nem, a, nem az állami televízióról beszek általában a magyar televíziók. Hát mi majd bemutatjuk. Úgyhogy eljött hozzánk tanítani a Sára Sándor, a kisfaludia, uh -huh. a, a, a Gulyás, a, mert őket akarjuk elhozni tanítani. A televíziózásban is azokat hozzuk el, nem azokat hozzuk el, akiknek a 60-as években volt egy ötletük, és most abból élnek, és ebben nem bántani akarok bárkit, hanem azokat, akik, és nem érdekel, hogy milyen párthoz tartoznak, azokat hozzuk el, akik tudják a szakmát. Nagyon-nagyon tudják a szakmát. És azok tanítanak ott. Egyébként ez meglátszik a misoron, mert fantasztikus. Tehát a hír összefoglalás, tehát már a hír szerkesztése is fantasztikusan jól megy. Nagyon is. Olyan tehetségesek ezek a gyerekek. Annyira tehetségesek, hogy el. Még most néhány szaknak a neve elhangzott, de nem nem biztos, hogy minden szaké, hogy nem maradjon ki azért Igen, mert, mert még elő, előkészítőben. Tehát van egy, ami nagyon, nagyon előre haladott állapotban van, az egy környezetbiztonsági szak. Uh -huh. Egy nagyon előre haladott állapotban van egy, úgy hívják, hogy, hogy kulturális kreatív. Uh -huh. Ez gazdasági szak. Igen. Igen, kreatív üzletfejlesztés erről beszélünk. Csak az a baj, hogy most elkezdem mondani, akkor a következő vendéget nem tudjátok beengedni a stúdióba. De De erről, egy... majd... Neked egy... ez szakod egyébként? Nem, nem az én nem szakom. De mondok egy nagyon nagyon egyszerű hasonlatot. Van 100 millió forintom, van egy telkem, és akkor most én házat építek. Hogy néz ki a magyar ház? Megy az utca, középen a, a kerítés ugye kovácsoltas, középen a kapu. Kapunk benézzel, jobbra kis tó, balra egy kis domb, mögötte egy, izé, egy ilyen, ilyen, ilyen park, ilyen, tudod, ilyen disznövények, és akkor szembe a, a neobaroképület. Na, és akkor ez százmillióból. Igen. igen, és akkor ez 100 millió forint. Jó, na de, ugyanez, ugyanez, ugyanebből a, a pénzből. Azt mondod, hogy Hát nem feltétlen középrán legyen a kapu, a legyen oldalt. Kanyarodjon el az út jobbra, ott menjen föl egy kis dombra. A domtetőről lássál látóra, kanyarodjál balra, ott menj át ezen a kis sávon, mintha erdőben mennél át, majd a végén kanyarodjál, vagy gyere ki az erdőből, és megpillantod ugyanazt a neobarok házat, akkor ez már 120-at ér. Pedig ugyanannyit költöttél rá. Érted a hasonlatot? Uh -huh. Ez jelenti azt, hogy kreatív üzletfejlesztés, de én most csak egy hasonlat mondtam. Nem építéseti technikát mondtam, nem, egy hasonlatot a gazdaságra. Mm. Uh, jó. Tehát ez, ami nagyon előhal, előre Na, halad. a amit lehet, hogy azt mondaná az ember, hogy ez az, ami mint fantázia sokszor hiányzik a, Há, a, a magyar oktatásból, Igen. nem is az emberekből, Igen, mert Igen. az embereknek beindulna a fantáziájuk, de olyan sematikusan tanulnak dolgokat, hogy a végén ez a fantázia teljesen kihal. Hát úgy hívjuk, hogy akadémikussá válik az, az akadémikussá ember, akadémikussá. és ez pejoratív rossz értelemben, uh -huh. hogy ilyen szögletes lesz uh -huh. a De azt szeretném elmondani, hogy ezt mi nem Amerikából hoztuk. Uh -huh. Se a környezetbiztonsági szakterületet, se a kreatív üzletfejlesztést, hanem magyar tudósok magyar területről. Uh -huh. A másik, ami erősségünk, említettem az egészségügyet, elektroterápiás képzést ö, fogunk vinni. A Honvéd Kórház lesz a gyakorló kórházunk. képzés. Magyar tudósok, magyar műszerekkel, magyar technikán, magyar technológiát. Szó szóval nincsen Amerikáról. Sőt, még majd innen fogjuk elvinni oda, mert amit a magyar orvosok tudnak elektroterápiába, az valami csoda. Csak éppen nem tudja senki. Tehát ismétlem, ez nem amerikai egyetem Magyarországon. Az amerikaiak adtak egy labdát, hogy ebben rugjuk be a saját hálónkba a gólt. Uh -huh. És Na jó, köszönjük. Ertész Bakos Ferencnek, aki a Prodeo State University dékánya, és majd megszöjtik ennek a magyar neve is, és Így akkor van. könnyű lesz mondani. Ha valaki egy kicsit akar még tájékozódni... Hát menjen az internetre! Milyen címem? Ha Prodeo-t beüti, már jön neki, de ugye a rövidítés használjuk, a Prodeo State Univerző, PDSU. Üsebe ezt, és akkor már... PDSU.eu, ugye? Igen, egyébként. És ez azt is jelenti, hogy egyébként oda már folyamatosan jelentkezés. Már lehet, igen. Lehet Már lehet, igen. Köszönöm szépen akkor még egyszer a, hát én, hogy, köszönöm a, a én köszönöm a meghívást. még remélem lesz alkalmunk a fejlődésről is. Alkal, é, hát igen, meg mondjuk, ha azt gondoljuk, hogy a médiatanszékünknek nem csak tévéke, hanem rádió is, és eljünk eljövünk ide és megveszünk benneteket, akkor például egész jó lesz a viszony. <síns> Mi veszünk meg titeket? Ez is egy megoldás. Köszönjük szépen. Én köszönöm. What oh, do Nekünk adja adója egy százalékát. Műsor formájában visszaadjuk. Az előre kitöltött nyilatkozatokat elküldjük Önnek postán vagy e-mailen a megadott címre. Nagyvárosi dilemmák. Műhely beszélgetések a városról, a városi létről. Fortatjuk műsorunkat Bányai Géza és Kolonzsia Gábor és a második felében pedig a hát mai állapotáról lesz szó. A Várolyos Szövetségtől felkértük a Porhajas Gábort és Lovász Ádám elvállalta a, a közleműködést, és köszönjük szépen, hogy, hogy eljöttetek. Már nem, nem először találkozunk a Váraja Szövetséggel, hiszen egyébként is, mint értékvédő, mint városvédő, mint könyeletvédő, hát szervezet, civil szervezet, amely alapvetően fiatalokból áll, és nagy örömünkre nagyon aktívan működik, és még hatásosan is, legutóbb éppen egy tüntetésen találkoztam veletek a Bazilikánál. Mm -hmm. Úgyhogy ez, ez teljesen konkrét dolgok, tehát egy olyan általam hitelesnek tartott szervezet, amelyiknek, remélem, hogy a múltja még a múltja, a, a jövője a múltjánál is fényesebb lesz. Mm. A jelen ö, napon pedig ugye, hát ugye felsőtatásról volt szó, és ezután is arról lesz szó, de nem egy konkrét intézményről, hanem a nagy magyar valóságról, ami most éppen van. Könyv hogy a demonstráció, tüntetések, tiltakozások, nyilatkozatok folynak ezen a téren. Már a tavalyi évben ez megkezdődött, és az idei évben ez folytatódott. Hát én magam időnként az eltén próbálunk, és tanulja voltam ezeknek, ezeknek a tavaly is, meg idén is. Tehát ezt tudjuk. A kérdés az, hogy mi ennek a hátterében, tehát közelről nézve, ez hogy néz ki, hogy miért tiltakoznak a fiatalok, mi az, ami nem megoldott, és mit kéne tenni. Hát most egy eddig általánosan feltett nem kérdés most, volt. Nem kell ehhez be, ugye mi most kvázi öregek vagyunk. Igen. Már az kirőttünk. A... Már, már hogy te, úgy gondoltad. Igen. Igen. De hát már kirőttünk a fölvonulós korból, legalábbis ami az egyetemi ügyeket illeti, de én keményen egy kérdésem, hogy de igen ám, de kinek a, az oldalán vonulnak, vagy kinek az oldalán, mert mintha ez Na, nagyon ez megosztott ez jó kérdés, lenne. jó kérdés. Jó, akkor tulajdonképpen ennyi felvezetéssel, hát tulajdonképpen rátok bíznám, hogy, hogy ez honnan indult ez az egész, és, és miért fajult ez idáig. Köszöntöm a hallgatókat! Az a helyzet, hogy a kormány meghirdettet so sok reformot a társadalomban, és mi a Vária Szövetségnél alapvetően szükségesnek tartjuk a reformokat, meg a, a diák, különfajta diákmegmozdulások is. A különfajta szervezetek, és mindenki egyetért abban, hogy Magyarországon mély struktúrális reformokra van szükség, ahhoz, hogy versenyképesebb, hatékonyabb ország lehessünk. Azonban ezeknek az irányával van a probléma, tehát amikor arról van szó, tehát a felsőoktatást azt kifogásolják, hogy kivonások történnek, tehát még a jelenlegi, tehát az a tervezet, ami decemberben látott napvilágot, az mindenki számára elfogadhatatlan volt. Tehát a hőoktól kezdve a hah és a Várja Szövetségig mindannyian ebbe egyetérteltünk. A rövidítéseken mondjuk el a hallgatókedvén nem biztos, hogy mindenki igen. tudja. Tehát a, a hőok az a hallgatói önkormányzat. Ez a hivatalos országos, konferenciája. országos konferenciája. Uh -huh. igen. Ez az ez a, ez a állami, mondjuk úgy, hogy hivatalos érdekvédelmi a hőok az egy választott testület, ezt a egyetemi diákság válaszza meg, Ő nem tudom pontosan állni, évente vagy két évente hmm. a képviselők neki, tehát ez egy legitim szervezet, míg a hallgatói hálózat, ez a haha, az egy, azt lehet mondani, hogy ilyen formában egy illegitim szervezet, hiszen vagyis inkább ez az egy polgári senki kezdeményezés. Vala, senki nem választotta meg, tehát így nem mondhatjuk azt, hogy a hallgatóknak az érdekű védelmi vagy Na, más, hogy Legitim vagy illegitim, hiszen ez Attól, hogy ahogy a diákok felszólalnak, mondjuk, mint haha, az nem biztos, hogy illegitim, az legfeljebb nincs regisztrálva, mint szervezet. Nem a különbségek. A, a, a választás, ahogy most elhangzott, hogy egyiket ja. választották, a másikot másik nem. másik meg most forrad. De ö, míg a ö, hőok azt abban gyakorlatilag minden egyetem polgár részt vett annak a választásán, uh -huh. a hallgatói hálózat az körülbelül egy ilyen 50-100 fős ö, csoportosulás, ami viszi előre az ügyeket. Tehát ő, így nem tudja ő, a diássánk az érdekét valósában hát, képviselni. Vagyis hát pontosan, pontosan arról van szó, bocsánat, hogy nem viszi így előre. Tehát ez egy mm -hmm. önmaguk ki, által kijelölt mm -hmm. szervezet, és nem folytatják mm -hmm. korrektül. Tehát itt már vannak nézettel tévések. Mm -hmm. Tehát már a helyzet, tehát annak dacával, hogy a problémákban, tehát mindannyian egyetértünk abban, hogy így nem jó. Tehát nem jó, hogy forrásokat kivonnak, hogy a keretszámokat csökkentik, ez elfogadhatatlan. Viszont, hogy milyen módon folytassuk az érdeklédelmi küzdelmet, ez már eltér a álláspontunk. Tehát ez a fajta, hát kvázi bolsevik módszer, amit ők alkalmaznak, hogy önmagunkat kielőjük, mint az össz, a diákság képviselője. De a, csak egy kérdés, mert yeah. Ha most valami újat létre akarok hozni, akkor az hogy kezdődjön el? Egy atyai állás kell minden lépés mögé? Még a hőknál megvan az atyai állás, valamilyen törvényes alapja van annak, hogy létrejött annak idején. Ez természetes, de itt alapvetően meg kell nézni a hallgatói hálózatnak a módszereit. A hallgatói hálózat, én úgy gondolom, hogy egy Ö, azon kívül, hogy belsőleg, tehát ahogy mindent megfelelően a fórum szinten ö, vezetni, ez egy ö, nagyon demokratikusnak tűnő ez ö, ilyen bázis pontosan, pontosan ö, ö, ö, ö, ö, ö, ö. csak ö, mondjuk ö, egy elég érdekes szervezet az, aminek ö, nincsen vezetője, azonkinek nem vállalja senki magára azt, hogy igen, én vagyok a vezetője, ezek a szervezetek valamikor egyszer csak majd ö, össze fognak omlani, mert az, az működőképtelen egy olyan szervezet, aminek nincsen egy vezetője. Ennek például az a számítos már ki volt a vezető. Ö, én most de most én, nem azért de, de, Géza, kb. vagyok feladályos módszerekkel mellakasztani ezt a beszélgetést, mert a lényegre szeretnénk, hogyha áttérnénk. Tehát ö, így, a, a, én tulajdonképpen csak arra kérdeztem rá, mik a rövidítések, és innen most akkor nagyon ö, ö, mellék utakra tévedtünk. Én szeretnék a fővonalra visszatérni, mert ez nem visse sehova. Tehát ugye onnan indultunk ki, hogy mély is utolás reformokra van szükség. Pontosan. Erről beszéljünk. Pontosan. Akkor, akkor erről ha hallhatnánk valamit. Hát a Vária szövetségálláspontja pontja alapvetően az, hogy vissza kell térni a kormánynak a 2010-ben meghirdetett alapelvhez. mely szerint a következő, hát most már nem négy évben, két évben, de a következő évtized folyamán a GDP-nek legalább 9-10 százalékára kéne emelni a kultúrára, meg kutatásra szánt összegeket. Tehát az magába foglalja a felsőoktatást. a ez egy komplex egész, és ezt maga Hoffman Rózsa nyilatkozta 2010-ben, hát ugye ő már nem Fele az oktatásért. Csak a felső A felső már nem felelős, egy viszont... Egy új viszont. Igen, ez viszonylag elmúlt hetekben történt, de mindennek dacára ő hirdette ezt meg, és ehhez kéne a kormánynak vizeteni. Nyelleg 2-3 százaléknak tartunk a, a kifejezetten kultúrális kiadások, a GDP kb. 3 és ez nem, ez a szint ez nem elfogadható, tehát ezt mindenképpen emelni kéne. Hát igen, ezt többször hallottam különböző területekről. Hogy Nyugaton vagy más országokban mennyivel több a GDP bizonyos területeken, mint nálunk, arról ugyan nem nagyon hallani, hogy ezek, ennek van-e pandantja a másik oldalon, hogy valamire meg nálunk költenek többet, mint amit ezek szerint arányában, mint amit Nyugaton. De arról soha senki nem beszél. Arról mi szerintem az. ne is beszéljenek, hogy bele ne kavarodnál valamilyen korrupciós ügybe. Úgyhogy öh, ez egy érdekes dolog, de egyébként bizonyára így van. Öh, ezt ezt öh, több öh, helyről is öh, tudjuk, hogy ez. ez ez így van. Tehát valójában a finanszírozási problémák az első helyen, ugye, ha jól tudom, De ugyanakkor ilyen szervezett kérdések is jönnek hozzá, hogy miképpen működik ez a fejlesztő oktatás. És, és a, a, a mely, hallgatok, mely hányada ö, kaphatja meg ugye a költségmentes, tehát a, a támogatott oktatás, melyik mely része nem kaphatja meg, tehát most van tandíj, vagy nincs tandíj, tehát itt most egy, egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen ö, terminológiai vita a, a fajoló dolognak tűnik ez nekem, hogy mit minek nevezzünk most, vagyis van tandíj, vagy nincs tandíj. Hát tandíj jelen pillanatban nincsen a ha habár természetesen vannak olyan ö, ö, diákok, akik költségtétéses képzésben folytatják tanulmányaikat de úgy gondoljuk mi azt, hogy Lovászaden kollégám is mondta, hogy ezeket a jelen pillanatban meglévő keretszámokat ezeket fent kell tartani. Természetesen a keretszámokat ugye természetesen lehet úgy módosítani, hogy átcsoportosítunk, tehát egyes szakok, amiket most úgy látjuk, hogy fontosabbak, azok több helyet kapnak, de az teljesen elfogadhatatlan, hogy jogi, közgazdaság, illetve bölcsészettudományi képzéseken vagy lenullázunk teljesen a keretszámokat, vagy alig-alig egy-két embernek adunk lehetőséget. Mi úgy gondoljuk, hogy Természetesen, de természetesen, természetesen ez a valóság, hogy bölcsészettudományi képzés területen például most nincsen akkora igény erre, mint például egy műszaki vagy természettudományi képzés területen, de nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy mindenféleképpen, minden évben legyen egy bizonyos normális arány, itt a államfinanszíroz. És az nagyon-nagyon fájó dolog, hogy például konkrét példátok mondani, hogy a Pésztudományi egyetem. Egyetemen befejezték, ö, 2010 pont ettől a tanévtől kezdve a néprajztudományi képzés területen egyetlen egy ö, ö, államnak támogatott hely nincsen. Ö, köztart, hogy Pécsen nagyon-nagyon jó néprajztudományi iskola működött, és ö, be kellett zárni sajnos ezt, mert nem tudta tovább finanszírozni ezt a Pécsi Egyetem. Ezek nagyon szomorú dolgok, értékek vesznek el. Ugye tavaly évvége felé voltak ezek a, a tiltakozások, demonstrációk, és akkor hát mi úgy tudtuk, hogy megállapodás született a miniszterrel. Majd, most februárban megint újabb demonstráció történt. Ezek szerint nem tartották be ezt, vagy mi történt közben? Tehát valóban úgy volt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr bejelentette azt, hogy változtat ezeken a számokon. Ez egy bejelentés volt Konkrétan még mai napig nem tudjuk, a törvényi részleteit még nincsen szabályozó mai napig, de az biztos... Ez, ez az, amikor az autójába beszállva bejelentette? Öm... Volt a... volt hogy... egy ilyen beszélgetés valami romkocsmával, és akkor besz, beszállta a kocsába, akkor, akkor mondta, hogy nem lesz. Igen, igen, igen, igen, igen. igen. Tehát ennek mi mai napi nem látjuk teljesen a törvény rendelet vagy törvényformájában ez még nincsen. Tehát ez addig mm -hmm. még csak szóbeszéd, ameddig nincs konkrétan. Mm -hmm. Pontosan. De ennek ellenére ugye az bejelentette mind, a fe, mind az oktatásért is felelős Balogh Zoltán miniszter úr, mm -hmm. hogy a jövőben tehát az az öt pont, hat pontot követelt a hallgatóiakozat és a ezt a korszakos konferencia a Hők. És ebből a hat pontból a kormányzat ötnek úgy néz ki teret ad, tehát úgy gondolja, hogy ez tényleg valós követelés, viszont egyetlen egyben ez a hallgatók által véleményem szerint helytelenül rököz röközkötésnek nevezett törvényt ő, nem hajlandó ő, visszamondani a kormányzatot. Ez a hallgatói szerződés? Ez a hallgatói szerződés, amit egy örök nevezek Ez, ez mit jelent de valójában? Tehát mit... Jelen pillanatban a ő, hallgatói Most szerződés az abból áll, hogy ő, aláírja azt a diák, hogy a, ő az államilag támogatott képzés időjének a kétszeresét, tehát maximum 12 évet, hiszen az állam maximum 6 évet, tehát 12 fél évet hajlandó finanszírozni hmm. Hmm. egy diáknál, tehát maximum 12 évet, az első 20 évben bár Tehát ebben a 6 éve benne vannak a kényszerű halasztások is. Tehát abban az esetben ö, ez úgy van, hogy ha valakinek halasztania kell, tehát úgynevezett passziválnia kell magát azt a fél évet, akkor ebben nem megy elszesen az államilag finanszírozott fél éve erre. Tehát az aktív. Aktív oktatási aktív, időt fontos, az, az aktív oktás időt veszik okay. figyelembe ebbe az esetben is. Ugye normálisan, ha minden jól megy, abban az esetben egy diák 5 év alatt elvégzi mind a Bézik, tehát a BABS hmm. diplomát mind a Master képzés. Orvos tartott tovább igen. Igen-igen, igen. És a jelenlegben azt kéri a kormány, hogy az első húsz évben Mindegy, mikor. Lehet azt csinálni, hogy az első mondjuk tíz évben kint vagy külföldön, és utána visszajössz, de aznek az első 20 évben valamikor dolgozd le azt a tíz évet a Magy Magyarországon és fizessél adót. Vagy fizesse vissza. Vagy fizesse vissza, pontosan. Uh -huh. Itt, ö, szerintem ebből nem látok olyat, ami kifetni való lenne, tehát Ráadásul még, még annyiba is engedményt ad, hogy nem azt mondja, hogy most tíz évig itt leszel, és addig nem se sehova, hanem ad egy olyan plusz engedményt, hogy 20 éven belőle teszi, tehát én ezt nem Jó, hiszem. Jól értem, itt az igazi probléma a tárgyalási stílusban, vagy a módszerekben, tehát, hogy ahogy elővezeti ezt az állam ezeket a kérdéseket, hogy tulajdonképpen látszat ö, ö, ö, kíváncsiságban a, hogy a feleket bevonja ebben, hanem ilyen, ilyen hip-hop nyilatkoznak ki dolgokat, döntenek el dolgokat, amiket egyébként lehet, hogy sokáig érleltek valakik valamikor, de, de ahogy én érzékelem, itt, itt az a probléma, hogy ezt, ezt egyszer csak rántik az érdekeltekre, és amikor valaki kérdezne valakit, akkor már, már inkább próbálják csitítani, hogy erre most már nincs lehetőség, milyen. és ez különben is nagyon demokratikusan meg volt beszélve, de közben érintettek, nem vettek részt benne. Igen, hát ez egy jó példa erre a munkatörvénykönyvének a elfogadása, tehát ez hasonlóképpen Zajlott ahhoz. Tehát mondták, hogy ez csak átmeneti, nem is így lesz, aztán mégis szinte teljes egészében az a verzió lett elfogadva. Tehát mondjuk ez egy más kérdés, tehát ez, úgy látom, hogy a stílus meg a módszer az hasonló, tehát semmiképpen nem egy kimondottan demokratikus uh, egyeztetési mód. Ebben a stúdióban már többször beszélgettünk a Kult és Örökség Hivatal megszüntetéséről, és ebben az esetben is valóban valódi civil szervezeteket bevon társadalmi egyeztetés nem történt például itt sem. Ez a kormányzatnak ez egy nagyon nagy hibája. És azért azt, ha jól gondolom, ebben nem csak az a baj, hogy hogy mondjam, mondjuk rosszul esik, hogy valakit nem vonnak be, hanem az, hogy a, a törvény valószínűleg nem lesz olyan teljes és olyan jó, mint ahogy az a szemlélet megszólalhatott volna, akik benne vannak mondjuk a szakpában, mondjuk a, ugye a kulturális örökség védelmi ö, szakmának a, a, az aktív résztvevői évtizedek óta, akik tudják, hogy ö, miről van szó és milyen értékek vannak valójában, azok tulajdonképpen nem alkottattak véleményt a saját ö, maguk szakmájáról hozott törvény Ről, amiben, aminek a következménye az, hogy valószínűleg ebben szakmailag is súlyos hibák maradhatnak, vagy inkább hiányosságok, ha mondjuk nem hibának nevezem őket. Pontosan, is az oktas, és az oktatáson is ugyanezt lehet látni, hogy sajnos az egyetemeknek a képviselői a rektorok, a dékánok, vagy azok a professzorok, akik tényleg nagy tudásúak, és nagyon régóta benne vannak ebbe a szakmában, és jól látják azt, hogy mire van szükség valóban a magyar felsőoktatásnak. Úgy néz ki, hogy ő nekik a véleményüket nem kérdezte meg a kormányzat. Ez egy nagyon-nagyon nagy hiba és ez itt az egyik lenne probléma. Ugye azt mindenki látja, és nagyon sokan beszélnek erről, diákoktól, ö, oktatók, nagyon sokan elmondják, hogy minőségi problémák vannak a magyar felsőoktatásban, hiszen a bolonyai rendszer bevezetésével sajnos áttértünk az úgynevezett tömegtermelésre. Nagyon-nagyon sok ember kap diplomát, és nagyon sok felsőoktatási intézménye van ebben az országban. Sajnos gyakorlatilag most már minden valamit magára adó városnak, vagy főiskolája vagy egy egyetemen van. Ez így nem jó, ez így nem helyes, ez egy tömegtermelés, nem minőségre megyünk rá. Ez, ez való igaz, tehát a kormány ezt nagyon jól látja, és ezt a szakma és a is a diákcsak is hogy tényleg ezen változtatni kell, csak éppen ezen nem változtatunk jelenleg. Na, de ezen hogy lehet változtatni? Már csak figyelembevő azt is, ha van egy rendszer, ami így működik most már évtizedek óta, és ennek azok a gyökerei talán még mélyebbre nyúlnak vissza, mert ez itt a, a kontraszelekció, ugye a, a szakmai kiválasztásnak a kontraszelekciója, főleg a szocializmus idejében ez az én bőven benne van, tehát magyarul alkalmatlan emberek tanítanak, akik politikai kinevezettek vagy haverok voltak, és hát ez a stílus, ez, ez, ez dominál Magyarországon minden téren, valószínűleg az oktatásban is, tehát a szakmaiság az nagyon sokszor nehezen küzd meg azzal, hogy érvényre jusson. Tehát egy ilyen háttérrel, egy ilyen lehetőségkel rendelkező oktatási rendszer vajon képes egy mint egy titanik, egy, egy hátraarcot csinálni, egy előtt, vagy pedig a saját sorsába kell rohannyan. Alapéban probléma van a bolonyai rendszerel, véleményünk szerint. Ö, valóban ezt az Európai Unió ránk ö, követeli ezt, hogy ez legyen. De... Ö, ez Pont. a rendszer, ugye, hogy értetövet együk, ugye nem mindenki igen, ismeri. Igen. Ez a többszintű... Többszintű, képzelt, többszintű ő... képzés, ahol egy krediteket kell szerezni. Igen, igen, igen. Illet... Nem, nem, nem egy folyamaton, ami teljesen végig, hanem egy ilyen mozaik szerűen szeded össze a... A, pontosan, a illetve ketté osszág, tehát három év után kap az ember egy úgynevezett basic diplomát, Ez a gyakorlatilag el nem lehet helyezkedni. Bá, Bácsolóz diploma. Igen, igen, igen, a az az. az a, igen. ez olyan, mint régen mondjuk volt az üzemmérnök? A féle. Igen, és uh -huh. ezen kívül ezután pedig következik az úgynevezett master képzés, ez pedig a, ezután kap egy úgynevezett master diplomát az ember, és ez a master diploma felel meg az eddig egységes Osztatlan képzésben megszerzett hagyományos diplomának. Uh -huh. És ö, ez egy nagyon komoly probléma, hogy ö, míg mondjuk ö, a alapképzésre, ö, ha azt mondjuk bejut száz ember, akkor mester, mesterképzés a jelenlegi rendszerben is maximum kb. 10 ember tud bejutni uh -huh. államiak támogatott ö, szinten. Ez egy nagyon-nagyon nagy ö, gond. Nagyon sok diák így nem tud, gyakorlatilag hiába elveszélyeztethet, ha nem volt a legkiválóbb, de mondjuk tényleg volt neki tudása, de mondjuk nincsen komoly pénz, akkor el lehetetlenül attól, hogy ő tovább folytathassa a tanulmányát. Tehát, hatalom, mert tehát ez, ő... ezt, ezt, ha én ezt úgy kell érteni, mert ugye én most hirtelen arra gondoltam, hogy apám, aki a Evangélikus Gimnáziumban tanult, ő mindig mondta, hogy 60 tanulóval indult a, a, az oktatás, nem tudom én első osztályba, és nyolcadikban 30 volt. Tehát eleve. De ezek, ezek nem azért hultak ki, mert nem tudtak fizetni, mert nem kellett igazából fizetni, hanem egyszer azért, mert a szint olyan magasabb volt abban a gimnáziumban, hogy eltanácsolták lassan a, a gyengébb gyerekeket, és azok más gimnáziumban folytatták a ezért. De ha itt, itt ez erről van ez szó, tehát egy fajta hogy mondjam, csak minőségi költelmény, amit nem lehet elérni, és ezért van a száz indulóból tíz a végén, vagy pedig a tíznek meg kell valamit fizetni, amit a 90 nem tud megfizetni a százból. Ez alapvetően úgy van, hogy általában egy átlag szaknak, hogyha veszük azt, hogy száz embert felmetek egy szakra, akkor körülbelül ezt szakonként válszik, lehet, hogy van egy úgynevezett könnyebb vagy kevésbé nehéz szakon, lehet, hogy 70-80-an ne fognak tudni ugyanabban az évben még vizsgázni, de viszont egy nehezebb, egy problémásabb szakonak van, amikor 30-an tudnak abba az évben végezni ténylegesen, és abközül a 30 közül mondjuk, aki megkapta az alapdiplomát és valójában őszintén a is már biztosan tudás áll, ha egy diplomát kap, benne van a nevében a diploma, az egy tudás kell, hogy a mögött álljon. Még ma is így van, és abból csak tíz tud tovább menni ténylegesen erre a mesterképzési De miért? Szintre. Ezt kérdezem, hogy nem üti meg a mércéket, vagy nincs is több lehetőség? Hát, Egyszerűen az a, be van zárva a kapu. Az a helyzet, hogy az a szint, aminél tehát bizonyos, az van egy követelmény, ami állami támogatás, tehát ami a folyosítak állami támogatást, tehát hogy magas a követelmény a master, sokkal nehezebb arra bejutni az támogatásval. De ez tehát, baj? Ez... Hát ez önmagában hát mi, mi, nincs erre konkrét kidolgozott álláspontunk, de az a hogy ez tényleg baj, túl, túl szigorú ilyen értelme, mert alapvetően a munkaerőpiacon versenyképesebb egy masterz fokozat, tehát egy bachelorz végzettség az még nem egy annyira uh, tehát nem olyan versenyképes, az nem egy speciális tudás, egy bácsolóz végzelség. Csak itt a támogatásos képzésnek a aránya ilyen kicsi, a mesterképzésen? Mester Ezért van csak 10 a pontosan, pontosan, tehát pontosan, uh -huh. amit most mondtam egy uh -huh. konkrét számot, hogy körülbelül mondjuk ilyen tíz körül lehet az mink a de az, aki valóban, tehát mondjuk az alapképzésnél mondjuk ha azt mondjuk, hogy százat, akkor mondjuk a tizedét, a 10. 10hányi hely van összfél támogatott. Annak idején mikor én jártam még egész más helyzetben, de létezett olyan, hogy vannak, voltak, akik szerzőrös kötöttek már leendő munkáltatójukkal és kaptak valamilyen ösztöndíjat onnan. Ilyen fajta lehetőségek nem jönnek számításba, hogy valakik valahonnan, akik aztán később alkalmazni fogják, kapnak támogatást, és ezzel kiegészíteni, és a tizet. Ha jól tudom, akkor két egyetemen, vagy két főiskolán van hasonló rendszer, hiszen a Győri Felsoktási Intézmény, illetve a Kecsmit Felsoktási Intézmény ugye mind a két városban egy német autó, két német autogyártó cég uh -huh. működik, és őknek nekik van szerződésük, és ha jól tudom, akkor ez a két német autogyártó van egy ilyen megalapodása, hogy későbben van az ott végzett emberek kaphatnak állást ennél az autógyártónál, illetve elképzelt az is, hogy segítik az ő, nekik a uh -huh. tanulmányukat. De úgy gondolom, hogy ez se helyes feltétlenül, hiszen ez, ez az ott tanulókat elkötelezi egy cég felé, és ez sem helyes természetesen. De például, ha mondjuk egy tanár tudná azt, hogy végigjár egy tanári szakot, és tudná azt, hogy a végén ő rá vár egy tanári állás, és ő annak a minőségnek meg kell feleljen, hogy azt elnyerje. De hát, hát állami szféra. Hát állami állami, Hát de... akkor ugyanott tartunk. De az, a pénzben. De itt, itt, itt az oktatás minőségéről is kérdés van, mert, vagy az is kérdéses, mert ugye itt egy dolog az, hogy valaki azt mondja, hogy most teljesen, ha kiülálló vagyok, akkor azt mondom, hogy, hogy jó van gyerekek, hát izé, hát nem vagytok olyan versenyképesek, hát ez, a, ez, ez nem feltétlenül az oktatási rendszernek a hibája, hanem a, nem a gazdasági rendszernek és a hibája, hogy papírt kér adott esetben tényleges kompetencia nélkül, pedig, és akkor azért itt jön az oktatás, hogy vajon az alatt az első három év alatt nem lehet-e olyan készségeket adni, amik gyakorlati erős készségek, ahol, amivel aztán bárhol egy jól képzett ember az adott szakterületen gyakorlati módon hely tud állni, nem tudományos szintű tudással, hanem, hanem egy erős gyakorlattal. És a főső képzés meg az sokkal inkább a, a, a, a tényleg azt kell mondom, hogy mondjam, szellemi elitnek van, hogy az is, ki tudjon bontakoszni. Igen, az hívták régen az ilyen főiskolai végzettségeket, ha magam is így végeztem, azért tudom. És már utána akkor ez már konvertálható volt a munkahelyrőpiacon, az akkorin, ugye? Tehát át lehetett menni, ha valaki nagyon akart egyetemre, iszonyú különbözeti vizsgálkárán, amiket mi elhagytunk. Az egy, az, egy, az egy jó erős alap volt, de, kellő igen. szint volt ahhoz, hogy, hogy hát mindenki megtalálja a helyét. Tehát akkor ez így működött, Tehát nem tudom most ez... <kül> hát hogy igen, van. tehát itt mi fel, ez nem egy kvantitatív kérdés. Tehát sokan azt mondják, hogy tehát a közvéleményben egyes emberek, hogy túl sok úgy mond a diplomás, de itt, itt a csirke meg a tojás kérdése. Tehát igazából a gazdaságnak kéne, munkahelyeket kínálni a frissen végzett diplomásoknak, nem fordítva. Tehát itt az kéne, hogy legyen az állam feladata, hogyha már egyszer elvárjuk a hallgatóktól, hogy írják alá a hallgatói szerződést, akkor viszont uh, legyen fajta garancia a munkahelyre. Viszont ezt... Uh, nem képes jelenleg biztosítani az De állam. ha ezt komolyan vennénk, akkor még a három ot is sokan fogja az állam. Igen. Mert jelen az esetben komolyan. azt mondja, hogy de hát őnek is képessége nincsen arra, hogy, hogy álláshoz jutassa a végzősöget. Hát mi? igen, és ez, bocsánat, és ez már már is egy gazdaságpolitikai kérdését ér, tehát hogy megfelelő a célnak, milyen céloknak felel meg a gazdaságpolitika, és hogy milyen jellegű gazdaságpolitikát folytat az állam. Tehát ez már ez a kérdés, ezek szorosan összefüggnek. De ti, akik, akik ebben, ugye szenvedő alanyai vagytok, és ebből szeretnétek ugye ezzel, meg akarjátok a jövőteket alapozni egy tudással, mi az, amit ti szeretnétek, látni, milyen egyetem volna jó, ami, amivel úgy éreznétek, hogy jól jártatok. És most nem, nem csak pénzügyi konstrukciókra gondolok, mert az egy dolog, hogy, hogy jó, akkor ezt finanszírozták vagy, és akkor elnyerem, mert azt jelenti, hogy a rendszeren belül gyakorlatilag nem változtattál a, a struktúrán igazából. Ami ö, mindenféleképpen nagyon fontos, hogy az egyetemek ö, kapják meg tényleg a működésükhez szükség, szükséges pénzt. Amikor az ország egyes számú egyeteme, az ötvös rendtudományi egyetem ö, több milliárd forintot évente elvonnak tőle, és gyakorlatilag már fénymásolásra nincsen pénz, akkor ö, minős, ez a minőségoktes rovására megy. Nagyon fontos az, hogy Magyarországnak minőségi felsőgtesi intézményei legyenek. Az államnak kötelessége véleményünk szerint a minőségi felsőoktási intézményeket támogatni. Ebből össze lehet számolni, kb. mindenki tudja, hogy mennyi lehet. De ö, ez tényleg, ha mondjuk azt mondjuk, hogy van egy ö, X összegünk, akkor mi úgy gondoljuk, hogy 80%-át ezeknek tényleg a tényleg minőségi oktást végző intézmények kapják, és a maradékból osztoznak azok akik inkább tömegi, tömegtermelést folytatnak. És ez a vidéki főságnak ez egy nagyon nagy probléma, hogy ezek nagyrészt nem is állami tulajdonú intézmények, hanem magánintézmények, és amint véleményem szerint nagyon ő, helyesen, ő, ezt a kormány már jóval kevésbé támogatja. Ez teljesen helyes. Csak azt kell látni, hogy akkor tényleg ő, a minőségi jó intézményeink között, akik versenyképesek világszerte, azoknak adjuk a nagyobb összeket, és a keretszámokat, pedig úgy osszuk el, hogy mindenből legyen valamennyi, de természetesen ahol a, mire nagyobb szükség van, tehát egy természettudományi képzés, vagy műszaki képzés természetesen legyen több arányában, mint például a bölcsészettudományi képzés területen, de ott is egy alapszámot mindenhol biztosítani kell. Ez de nagyon De maga az oktatásnak a minőség az nincs kritika alatt? Mert a... én, nekem van olyan érzésem is, amit... amit hát nem, hát ki is mondták tulajdonképpen, és mondjuk talán valóban nem így kell elintézni a dolgokat, de van egy olyan kritika is a dolog mögött, hogy nem, hát tehát nincs, tehát nem, az a tudás, amit átadnak, az nem eléggé Ö, jó, tehát az, az, ez nagyon sok tényleg diploma van, tehát olyan, ami nagyon hát el van linkelve végül, és tulajdonképpen az egész. Természetesen ezek valóban vannak ilyen ö, látszat, úgynevezett büfészakok, ö, tényleg vannak hát, ilyenek. Ha... De van olyan is, ami nem bifészak, hanem mondjuk tudom, egy nyelvtanári szak, és mégis ö, nem üti meg a mércét. Én úgy gondolom, hogy ezeken, amiket már említettünk tényleg minőségi intézményekben, a tanári kar van annyira felkészült, hogy tényleg a legkorszabb, legjobb tudást adja meg. Ott tényleg olyan tanárok tanítanak, és adják át a tudást. Tehát ilyen szinten nincsen probléma. Az természetesen probléma, hogy vannak ilyen szakok. Ezeket sajnos van egy-két szak, amit tényleg be kell szüntetni, mert egyszerűen nincs értelme. Mert amikor a röhejtárgyává vész lassan egy-két olyan szakot ki tudnak találni egyes intézmények. Erre nincs szükség. Uh -huh. ö, amit viszont látni kell, hogy, és ez is az egyik legnagyobb problémánk és nekünk a legfőbb problémánk az ezzel a ö, egész koncepcióval, amit a kormány gyakorlatilag ledobott az asztalra, hogy nagyon erős a gyanú az, hogy ezt a kereskedelmi és iparkamara, illetve a Nemzőgazdasági Minisztérium rendelte meg ezeket a keretszámokat. Tehát hiszen... hát ezt ez konkrétan tudjuk, hogy igen. az iparkamarának a koncepciója nem került be, tehát gyakorlatilag az egy az egybe átvették tőlük. Tehát itt, nem, tehát itt az a legfőbb probléma, hogy kik diktálják a keretszámokat, mm -hmm. meg hogy kik irányítják valójában a folyamatokat. Tehát amikor az üzleti lobby mondja a tolba gyakorlatilag a koncepciót, az már egy probléma. És a kereskedő és a koncepciója megegyezik a, a nagyhatalmas például autógyártó cégeknek a koncepciójával, hogy nekik mire van szükségük. Tehát ha azt veszünk, sarkahatosan... van egy ellentmondás ebben, és nem véd, abszolút nem védeni akarom, mert szerintem is ez egy beteg rendszer tulajdonképpen, mert gyakorlatilag az azt jelenti, hogy hát itt nincs oktatás, hanem, hanem egy teljesen, hogy mondjam leigázott tudásról van szó, hisz, hisz egyszerűen becsatornáznak valahova, de de a másik oldalról nézve pedig pont kielégíthetné azt, azt az óhajt, hogy aki elvégzi, az munkát kapjon, hiszen a megrendelt ö, ö, szakmai, ö, igényeknek megfelelően történik a képzés, tehát sokkal valószínűbb, hogy találkozik a végén az igény és a lehetőség. Ez részben igaz, de aztért mindenki látja, hogy nem csak összeszerelő emberekre és nem csak a laborokban ténykedő, téllen nagyon ügyes emberekre van szükség, hanem szükség van olyan értelmiségre, aki például választ tud kapni, különböző szociális problémákra tud választ adni, választ tud adni arra, hogy, hogy legyen Magyarország versenyképesebb a turizmusban, ja, hogy ezt a, fejlődjön. Ezt az iparkamara mondjuk fölöslegesnek ítélem. Ezt pontosan fölöslegesnek ítélem. az iparkamara jó? Gyakorlatilag. Oké, gyakorlatilag. Csak azért próbáljuk nagyon nyíltan, világosan kimondani, hogy, hogy mik ezek a dolgok, mert ez azért homályos így. És gyakorlatilag a, amit a Iparkamara megrendelt, azt az NGM, a Nemzetgazdasági Minisztérium számunkböntötte, és ezt ledobta az Emberi erőforrás Minisztérium, aztán ők pedig nem tudtak mit csinálni, nekik eszkedben nyújtani is És ez tehát nem Hofmarózsának és nem Balogh a koncepciója, hanem ez a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Kereskedelmi a koncepciója. Sajnos. És a helyzet az az, hogy ezek a multinacionális szégekkel kapcsolatban alapvetően a K plusz F, tehát a kutatás és fejlesztéshez alig járónak hozzá. Tehát itt komolyabb fejlesztési munkát nem végeznek itt. Ilyen, nem Magyarországon végzik. Ilyen, nem itt, itt a Tehát ez, ez itt a probléma. Becsatornázzák a frissen végzett diplomásokat olyan munkahelyekre, amik nem szolgálják alapvetően a fejlesztés, a nemzeti érdekeit. Amivel tulajdonképpen milyen munka vár ezek a szerint. Hát Hát jelenlegi elképzelések szerint ilyen rutinszerű feladatok, tehát a gyárakba kell majd dolgozniunk, ilyen különfajta olyan, tehát nem új termékek fejlesztéssel, már kifejlesztett modelleknek a gyártásába kell segítkezniük, és ez, ez így nem tehát ha, hazai vállalatok lenne szükség, amik felszívják a tehetséget, vagy akárhogy... Ez azt is entő, hogy a, a jövő ö, magasan képzett vállalkozó generációját ez ki végzi, mert a, hogy mondjam, nem tud, nem tud tanulni azért, hogy valaki a saját karrierjét a saját erejéből megtegye, megcsinálja, legalábbis a tudását nem fogja tudni ilyen módon meg Szerezni. Erről az elkötelezettségről beszéltünk, uh -huh. hogy ezért nem helyes az, hogyha egy önti lök a pénzt egy nagy autógyár például egy bizonyos főiskolába, de ez gyakorlatilag megkötti az embereknek, kezét gúzsba köti, uh -huh. hogy megmondja, hogy csak nálam lehet szott, és ebből nem lesz újra világhírű magyar autóbuszgyártás, ebből nem lesz újra tényleg közlekedési gépgyártás, ebből nem lesz újra gans, Tehát uh -huh. ebb, ez, ezzel gyakorlatilag megöljük a jövőnket azt lehet mondani, mert egy ország jövője nem lehet csak a multinacionális cégek. Szükség van hazai cégekre is, amik a, amik a profitot, azt itthon hagyják, és a tudás pedig magyar tudást alkalmazva képesek tényleg világszínvonalú termeket kifejleszteni. Na most ugye beszéltünk az elején erről a Demonstrációs hát sorozatról. Most holta ez, ez az egész ügy? Tehát, hogy még februárban, most nemrég is volt ez az egyetemelfoglalás, mi lett ennek a folyamánya, mit sikerült elérni, hát hol tartunk most ebben ügyben? Hát véleményünk szerint én mondjuk a magam nevében tudok mondani, tehát mindannyiunk nevébe is, de. hogy alapvetően ez, amik már így februárban zajlottak ezzel a fajta politikai zavar tehát ez, Tehát mi uh -huh. a céljaikkal, tehát mi alapvetően szükség van érdekvédelme, tehát érdekképviseletre, de amit a, a hallgatói hálózat művel, az már túlmutat ezen. Tehát az már egyfajta politikai vezével, egyes uh, politikai szereplők által kihasznált uh, zavar véleményünk szerint. Tehát az nem egy, uh, ez már nem egy uh, Elfogadható dolog. Tehát magyarul az a megállapodás, amire sikerült jutni, az elfogadható, és azt e, számíthatjuk, hogy ezt e, érvényesülni Ö, is fog? Hát, tehát az egyfajta előrelépés, az még, azért még nem tartunk ott, hogy azért teljesen beletörődhessünk, hogy ez. nem most már elértük a célunkat, tehát azért még nem tartunk ott, de azért az nem egy, az nem szolgálja a célt, hogyha kivonulunk az utcákkal, jelen pillanatban is zavart keltünk. Tehát az nem, az pont a cél De nincs meg annak a veszélye, hogy a rendszer föl, fölőrli ezt a békés, türelmes várakozást, hogy, hogy most a, a, a, hogy mondjam, most hogy elépjen a másik fél, mert ha jól, érzem, vagy jól értem, akkor ez valami mi, hogy, hogy, hogy volt ugye a, a deásák hihatós képviselte részéről vannak határozott föntartások továbbra is, de hát egy ilyen, ilyen udvarias várakozás van pillanatilag. Hát az a helyzet, hogy ráérünk udvariatlanok lenni, amikor majd kiderülnek a dolgok. Tehát mielőtt még konkrétan, tehát úgy látszik, hogy jó irányba halad a kormány is, még nem vagyunk a folyamat végén. Hogyha kiderül, hogy végül is tényleg Uh, mégis ugye az a koncepció lesz, mint egyszerűen, akkor ráérünk majd akkor uh, ismét háborogni, meg vanok lenni. Én nekem a, az, a, az a, hogy mondjam, az a, az a szóval azt nem látom igazából, hogy amit ti mondtatok az előbb, az így abszolút, tehát ezzel, hogy, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen ipari megrendelésre, és csak egy, egy nagyon szűk, látokörű, ilyen kereskedelmi koncepció érvényesül tulajdonképpen az oktatás, vagy ez van mögötte, azért mondjátok az iparkamarát és a Nemzetgazdasági Minisztériumot, mint megrendelőt, amiből kiesik egy csomó szak, mint értéktelen, és hasznot úgymond nem hozó, vagy nekik nem praktikus az ő világképükben nem tartozó dolog. De ezzel itt tulajdonképpen alapvetően egy nagyon fontos strukturális problémát hozok elő. Miközben az érdekképviseleti harc az sokkal, hát hogy mondjam, körülhatállhatóbb dolgokról folyik olyan értelemben, hogy mit tudom én, mi legyen abban a szerződésben belefoglalják-e az a alkotmányba, a nem tudom, mit család, a úgynevezett rökközkötést, hogy legyen tandíj, ne legyen tandi, ez legyen, az legyen, tehát ezek ezek, ezek akkor is be bevezethetők, hogyha ez az alap probléma, amit ti említettetek, ez megmarad. Vagy a is eltörölhetők, és azt mondhatják, hogy jó, van, akkor mindenki szabadon járt iskolába, de csak ezek a számok maradnak továbbra és érvényesek, tehát a struktúra nem fog megváltozni. De jelen pillanatban úgy van, tehát mi annyit tudunk, és ezt tudja a nyilvánosság jelen pillanatban, amit bejelentettek hivatalosan a sajton keresztül, hogy maradnak ugyanazok a keretszámok, mint amik most is voltak 2013. szeptember ő, 11. éve megkezdő tanében. Tehát ezek a keretszámok, ezek maradnak. Úgy nézik, hogy 2013. szeptember 1. is, ami volt 2012. Mert ezek a keretszámok jelenleg úgy nézik, hogy maradnak. Hát csak 460 ponttal lehet majd bejutni. Vagy mit tudom én mennyivel. 400 fölött. Tehát magyarul a határt meg lehet szabni ezerféleképpen. Megmaradnak a számok, de a feltételnek nem kell megmaradni. Most éppen, ha jól tudom, jelen pillanatban is zajlanak az egyeztetések a Hagatő a országos konferencia és a kormányképviselői között, és úgy gondolom, hogy jelen van most, hogyha a kormány részéről van arra hajlandóság, hogy leüljön tárgyalni, akkor tárgyalni kell, és nem ö, különböző, én úgy gondolom, hogy lassan antidemokratikus módszerekkel, ö, tehát egyetemet nem szokás ha, ö, foglalni szerintem egy demokráciában, ez ö, nagyon jól elmondt, tehát ez, ez nem a demokratikus az egyik módszere, hogy megakadályozzuk, a, megakadályozzuk azt, hogy az egyetemen valós munka folyjon. Tehát mm. ő, épp az lenne a szándékunk, legalábbis én úgy töm, hogy a hallgatájáhozatnak és az a szándék, hogy az óta növekedjen, de azzal nem fog növekedni, hogyha ők elfoglalnak egyetemeket. Hát mondjuk kérdés az, hogy mi a, ami miatt elfoglalják. Hát igen, itt, itt nem van. egy, a... egy, egy, egy féltán hmm. lencsért teszik, akkor nek sok ő, Itt valami olyasmit hallottam, hogy mint hogy az a az akarnának olyan egyetemben hozzányúlni, ami nem elfogadható. Hát, hát Lehet, hogy az nem elfogadható, hogy az alaptörvényben mindig bele akarnak rakni valami olyan kis helyi problémát, vagy egy kisebb jellentőségú dolgok, ami nem odavaló. Igen. Ezt máshol kéne tárgyalni. Igen, mi úgy tudjuk, hogy a hallgatói szerződést vögzítették, vagy vögzítik az alaptörvényben. Ez, Ez a... nonsensz, már igen, tehát, hogy Az alaptörvénynek nincs, nincs helye nem igazából. A egy BKV utazási és... szabályzatát is bele kell rakni, akkor ezek után. Igen, hát akkor valószínűleg erről lehet szó, hogy, hogy olyan szintű hát ügyeket próbálnak a legmagasabb jogszabályba szabályozni, biztosan, hogy biztos, biztos valapon, ami valóban nem való, mert akkor ettől kezekőben van vésve. Ha jó, De akkor ettől ezt. joga mondja azt valaki, sértette, mint, mint civil, hogy ez egy kvázi egyfajta röközkötés, mert egy általánosságban mond ki egy olyan Elvett, amiben utolképpen a részleteiben van a kutya elásva. Igen. Ö, de azt nem felejtjük el, hogyha ezzel nem is értünk egyet. Akkor sem az a megoldás, hogy uh -huh. akadályozzuk azt, hogy oktás folyjon egy intézményben, ö, gyakorlatilag csatatérré, ö, ö, Uh -huh. Nem így szóltak ahhoz, hogy ugyanezek a csataterek megvoltak Londonban, megvoltak Párizsba. 68-ba? Nem, nem, nem, nem, olyan rég. Londonban egy-két egy évvel a pontandí eltörlése vagy, vagy csökkentése mellett volt. Egy ellen volt óriási tiltakozás, és engednie kellett a, az államnak. Igen, Most, tehát egyetmet foglalták el? Hát nem Az foglalták el, vagy az egyetemet, vagy nem tudom, de olyan tüntetések voltak, a rendőröket kellett kivezényelni. Sőt, itt is volt egy csomó rendőr. Csettepatté volt. ott Angliában a kormánypártnak az íródáját el is foglalták. is foglaltak valamit, amit nem tudnak. Megromlott. Mi, mi, tehát én a magam részéből beszélek, most nem a Várajo Szövetség uh -huh. nevében, csak a magam részéből, tehát a módszerrel nekem személyesen nincsen egy demokrácia keretein belül belemerül. Nem őszintén egy Várajo Szövetségnek. Igen. Így kéne cselekedni, annak megvan a saját identitása. Persze, persze, ezt, persze, tehát ja. én, én csak a magam nevében mondom, tehát a módszerrel nincsen nekem különösebb probléma, problémám, csak az időzítéssel. Tehát, uh -huh. hogy most jelenleg nem célszerű ilyen dolgokba belefolyni. Uh -huh. Illetve az egyértelmű, a hallgatói hálózat, az, ö, mi is így látjuk hogy ez, ez nem egy civil érdekvédelmi, kép, érdekvédelmi képviselet, egyért meg látszik, hogy egy bizonyos politikai irányzatot szeretne most ezzel megtámogatni, és ő ezt természetesen kap is a tanácsokat, ilyen politika, meg valamilyen segítik egymást. Ez egyértelműen egy ma már nem egy civil, nem egy független érdekvédelmi képviselet, hanem egy politikai uh -huh. irányzatnak az érdekvédelmi képviselte. Aki magát, ő azt mondja, hogy ő egyetemesen a diákságot képviseli. Ez így nem igaz hiszen a diákságnak csak egy uh -huh. töredékét képviselik, és a diákság nagy része nem ért velük egyet. Uh -huh. Érdekes dolog ez hallani uh, diákok szájából, vagy fiatalok szájából, hogy uh, lassan a testtel, és, és uh, fogjuk vissza magunkat, mert általában ugye a radikalitás az, az jellemzőbb, ez, ez meg megfontoltságot tükröz, és hát tulajdonképpen remélhetjük az, hogy ez a megfontoltság ez gyümölcsöt fog hozni, és hogy, hogy mondjam, a másik oldal ez megfelelően akceptálni fogja, Hát nem tudom, hogy ezek a most folyó tárgyalásokból ez e tudni, hogy még mikor a száll fel a fehér füst. Most éppen aktuálisan kérdezem ezt a dolgot, hogy, hogy merre, hogy lehessen konkrétan tudni azt, hogy most akkor érdemes volt-e vagy sem. Folynak ezek a tárgyalások valahol a háttérben? Vagy, vagy egyszerűen csak várunk, hogy, hogy merre mennek a, az események? Hát jelenleg úgy tudjuk, hogy még továbbra is zajlanak, tehát legjobb tudomásom szerint egészen március-áprilisig fog ez elhúzódni. Tehát hmm. ez még... Tehát hivatalosan ő, nem fejeződtek be a tárgyalások. Ő... Az, tehát jelenállás szerint úgy néz ki, hogy hetente-két hetente, de a felek összeülnek egy tárgyalóasztal mellé, és megbeszéljék, megvitatják ezek a dolgokat. Ami az egészben egy nagyon-nagyon nagy probléma még, hogy nem szokás úgy egy teljesen új rendszert bevinni, hogy decemberben bejelentjük, hogy mi lesz úgy, hogy február 15-én pedig jelentkezés határidő van. Amikor törvény szabta kötelesség lenne az, hogy fél évvel le kell tisztázni a rendszert, hogy mindenki egyenlő feltétlenül. Hát, kell csod, ha igazából hassen. veszik az oktatásból, itt egy vagy két évre kéne előre. Pontosan, pontosan. itt már úgy készültek a diákok, Igen. már eleve így a, a, a felkészítés, már így történt. Ez egy alapvető probléma. Igen. Tehát nem lehet úgy egy, teljesen, nem lehet egy rendszert megváltoztatni hmm. két nap alatt. Hát itt mondjuk az van, hogy mondjuk ebből a szempontból egy olyan. És ez sajnos tipikus, tehát minden állam elköveti, ez csak nálunk, ez, ez, ez, ez, ez mindennapos, hogy vannak olyan hát rétegek, mint például mondjuk a gimnazisták, akik készülnek az egyetemre, akiknek tulajdonképpen nincs a társadalomban hangjuk, tehát tulajdonképpen rendkívül gyengé érdekérvényesítő képességük van, és hát látszólag azt lehet ők csinálni, amit akarunk. A politikai kevés potenciál rejlik bennük, igen. hiszen ők még vagy nem tudnak szavazni, hiszen 18 év alatt jön, vagy ha tudnak is szavazni, akkor nagy részt nem mennek el szavazni. Igen. Ezáltal igen. a politikai párt számára ők egy olyan, olyan, olyan, olyan csoport, akiket nem érdemes megszólítani. És iszonyú könnyű megosztani. Rá Pontosan, is nem. iszonyatosan könnyű megosztani, ők nem lesznek elkötelezettek, tehát igen. van egy olyan társadalmi csoport, ami sokkal jobban megszólítható, akkor ők azzal fognak foglalkozni. Hát csak a, itt a helyzet az az, hogy ezek a vannak szülei, tehát mondjuk hát azért, tehát egyfajta politikai befolyásuk mégis van, csak hát azért mégis más milyen. Hát igen, hát, csak mondjuk az egész kérdés ott csapódik le, legalábbis egy-két ilyen, megnéztem, hogy voltak egy gyűlések, és arról voltak közel adva anyagok. A szülői reakció az, az, hát pénzről szól, tehát hogy kell fizetnem, nem kell, újra be kell iratni, miért szüntetik meg az iskolát, nem tudom, mi stb. Tehát abszolút az ő hétköznapi problémája az, ami a számára nyomasztó terként megjelenik, nem az, hogy a rendszer az esetleg, nem jó, és hogy az oktatás mint olyan ö, ö, milyen irányba fog haladni, és milyen generációk fognak kijönni ebből a jövőben. Ez, egy, ez a szülőket ebben a tekintetben roppadtul nem érdekli őt az érdekli, hogy, hogy ne kelljen neki tandját fizetni, vagy ne kelljen Mi? ö, ö, mindent újra ö, kezdenie a gyerekével, itt egy új iskolába új tanulni, új, mit tudom én, s hm. a többi, a többi. Tehát, tehát a személyes karrier a probléma ilyenkor, és ez egy szülőnél még el is fogadható. Több mint húsz ugye beszélünk kell, hogy az oktatásban hm. gondok vannak, mind a felső, mind a közoktatásban. Hm. És én úgy gondolom, hogy most sikrődte a kérdés hallgatókat rámut. Hatonak rámutatni arra, hogy itt téles struktúrálisan vannak komoly problémás tehát az alapvetően a struktúrát kell megváltoztatni, hogyha mi télen minőséget akarunk, és tényleg azt akarjuk, hogy ez az ország valaha is ki tudjon ebből a nagyon-nagyon mély, mind morális, mind gazdasági válságból dörni. Ja. És nem csak a oktatás struktúráján, tehát szélesebbre reform. Pontosan. Hát legyen ez az álszónk, ennél jobbat nem tudok a tisztelt hallgatók számára. És még annyi bíztatás, hogy ezt azért, ezt a témát jó ki kéne bontani a nyilvánosság számára is, amilyen fórum az ember a lehetőségére áll, hogy érthető váljon, mert azért ez a, ez a, az átlagember számára ez a terület nem világos általában. Pontosan. Én további sikereket kívánok és kitartást, és remélem, hogy ez a megfontoltság, ez reményre fog jutni mindannyiunk javára, nem csak a diákságban, hanem az egész ország javára. Ezzel a, ezekkel a gondolatokkal, még egyszer megköszönve, a, a, hogy elfogadhatok a meghívásunkat, akkor elbúcsúzunk a Kolundzsa Gábor és Bányai Géza, és két hét múlva, két hét múlva találkozunk.